Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hedor Podcast 345. baseball adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Izgatottan várom, hogy kiderüljön, hogy a baseball honnan jött és hova megy. És van egy titkos tervem, hogy megédesítsem ennek az adásnak a kezdését. Ebben ilyen Kennedy volt a segítségemre, aki hetente küld egy hírlevelet, az a cím, The Week That Was az elmúlt Ezt hét. – én ajánlottam neked szerintem. – Abszolút, így van, pontosan. És valahogy ezen a héten annyira szürreális lett, hogy arra gondoltam, hogy egyszerűen csak felolvasom a hírek címét és meghallgatom, hogy kell, mit reagál rájuk, vagy hát szóval megbeszéljük őket szépen egyenként, mindegyik ilyen kis színes tulajdonképpen. De annyira végtelenül ilyen városi techkultúra, hogy, hogy csodálatos minden másodperce. Benne vagy kell? – Benne, benne. – Aztán utána komolykodhatunk is. Szóval, a híreket akarok mondani, el is kezdem, featuring Ian Kennedy hírlevél. Az első hír így szól. A Santa Barbara-i tűzoltókat kihívták egy meredek sziklához, amiről egy nő lógott, a kapaszkodott a sziklákon, és a járók elők hívták a tűzoltókat. A mentés során kiderült, hogy egy próba baba lóg a sziklákon, ami egy filmforgatásról maradt ott. Ezen még két héttel nagyon jótra röhögtem volna, de. Azt tudod, hogy későn elő vagyok. Cserébe legább későn fekvő is. Igen. És amikor múlt hét, tehát nem az, amikor kedves hallgatók ezt hallgatjátok, hanem az előző hét. Hétfőn arra keltem, hogy nagyon határozottan kopognak az ajtomon és csengetnek. Tíz környékén, tehát zöld hajnalban. És három darab izmos tűzoltó jelezte, hogy akkor most jelezni kéne az, hogy hol van az én lakás. A mutorsó ablaka, mert be kell mászni a szomszédnénihez. Oh. Akkor egyáltalán egyrészt nem volt őszintén a más másrészt pedig mondtam, hogy azon nyomban fogom ezt jelezni, csak előtte felvennék egy pólót, ha nem baj. Uh -huh. A néni köszöni szépen, jól van. Ez jó hír, és miért másztak be hozzá? Elesett, eltörte a valamiért, oh. még időben észrevevődött ez, de már annál később, mint ahogy ez igazából egy maximális komforttal járó szituáció lett van a számára. Értem. És hogy mivel ilyen panelban lakom, ahol vannak ez a panelrács, meg aztán még az ajtót is szét kellett volna vágni, ezért úgy döntöttek, hogy egyszerűbb berúgni egy ablakot. Ja Istenem, hát nem jól kezdődik, nem jól kezdődik, de próbáljuk meg a következő hírt. Ezt imádni fogod, ez, a, ez, ez olyan, ami neked való. A San Francisco-ban van egy Zsák utca ami egy ilyen nagyon nyugodalmas környék volt, még nem egyszer csak úgy, úgy adódott, hogy a Vémónak az önvezető taxiai, azok elkezdtek ott összegyűlni és elakadni a, a, a, a utca végén. De valahogy valami talán hiba miatt, de úgy szépen oda begyűltek a, az üres taxik, és eltorlaszolták az egész Zsák utcát. Hát, most lebuktál, hogy nem olvastad a múltadi hírlevelemet. Ezzel én is foglalkoztam, mert hogy ez egy úgynevezett uh, ecskéz. Igen, igen, de olvastam egy egy egyébként, van és valóban egy az ecskézekről szól. Van egy olyan útvonal, ahol ott lehet, ebben az kis utcában lehet logikusan megfordulni, ezért a vajmók oda járnak logikusan megfordulni, és amikor egynél többen vannak, akkor nem uh, tudják egymást kikerülni. Hát ha, ha, hol kikerülik egymást? Hol nem, de alapvetően a, az ott lakók azon veszik magukat észre, hogy 5 percente jön egy vajmó és y-ozik egy jó az utca végén. Igen. Na most ez az, ami ellen a fekvőrendőrs segít egyébként, ami ilyen e, forgalomlassító eszköz szokott lenni. Ez annyira ilyen 21. századi nagyvárosi probléma tényleg, az önvezető autók hozzánk járnak megfordulni, és nincs kivel üvöltözni, ez csodálatos. Igen, igen, igen. Mármint a csodálatosan de most abba gondol, hogy hány ilyen ecskéz lehet egy átlagos városban. Hát szerintem van sok, volt eddig is. Én azt gondolom, hogy a városi lakosokként folyamatosan ilyen ecskézek között élünk. Hát az ide, ide sorolható, amikor a, tudom én, a rég megszokott öreg zöldségesünk egyszer csak megőrül és elkezd üvöltözni a vevőkkel. Vagy hogy egyszer csak valaki dühében azt mondja, hogy a, amikor leesik a kanapé a költöztető teherautóról, akkor ott hagyja az út közepén. Ahol itt én élek, itt például rendszeresen az egyetlen főútvonal. Az egyetlen olyan utcán, ahol busz is megy, ott rendszeresen parkolnak autók az egyik sávban a kettőből, mármint hogy két szembe közlekedő sáv van, az egyikben parkolnak autók, egy kamera, mármint egy ilyen köztéri kamera alatt, de amúgy a pusztában, és egyszerűen lehetetlen érteni, hogy ők kicsodák. Képzelj hát képzel egy utcát, aminek az egyik oldal ilyen város, a másik oldal a lakótelep, de úgy minden messze van ettől a ponttól, és van ez a pont, ahova egy két-három autó mindig oda parkol. De csak oda, se előtte, se utána senki, és egyszerűen nem lehet, vagy én nem tudom megfejteni tíz év, hogy vajon miért. Csak arra tudok gondolni, hogy ott van egy olyan kamera, ami alatt valami módon azt gondolják, jó, nem tudom, nem is akarod. Amilvárosan nem, nem látja el, őket a kamera, igen, és lopó autót még nem küldik ki. Igen. Ja, igen, és ja, igen, tehát hogy a, a busz az kerülgeti ezeket a parkolókat, de, de nem üti át a, vagy nem tudom, biztos több, több macerával jár elszállítani ezeket az autókat. Én azért az ilyeneknek az, azok, azoknak drukkolok, hogy hát, ha egyszer elkezdi valaki arrébrángatni őket. Mert ez egy kellemetlenség, és egy kettő-három után az ember csak megtanulja azt, hogy ez egy olyan cselekmény, amire a társadalom egy része, hát megemelte a szemöldökét. Úgy, hogy én hányszor képzeltem el a megemelt szemöldököt, ilyen ennél konkrétabb és erőszakosabb megnyilvánulásokban. Féltéglákkal, meg ilyen kanalas markolókkal. Hát bizony. Ugyanitt egyébként, amikor megvettem a kocsimat a mostanit, akkor felhívta rá az eladó a figyelmemet, hogy a bal oldalán van egy nagy karc, azt arról tudjak, Tényleg szépen végig volt húzva, ez benne volt az árban is, és úgy gondolkodtam is, egyszer elviszem karosszériáshoz, és akkor majd megfújatom, megcsinálják szépen, és akkor lesz egy egyenkék színű autóm. Na, hát arról, erről azóta letettem, egy év telt el, mert amikor az autó felé járok, mindig tálalakrajt egy újabb. Aha, nézd, már a szomszéd megint rányitotta. Uh -huh. Aha, igen, a piros autó nem tudta alattni. Egy hagyhatott volna, hogy bocsi. Ó, oh, értem. Ez is szomorúan van, lehet, hogy ez egy ilyen szomorú kísérlet lesz, pedig én nagyon szórakoztató hírekkel jöttem. Pardon, nem akartam ennyire szomorúra hangolni. Próbálok olaszosan hozzáállni a dologhoz. Tehát, hogy a, az alja ne rohadjon, a motor legyen penge, a minden, amit meg lehet benne szerelni, az oké. Okay. Imádok beleülni. Ugyanakkor a külseje, az, az véd az elemek ellen, a szomszédok ellen, viszont úgy tűnik, hogy nem. Hát a szomszédok ellen is véd, csak hagynak rajta nyomokat, de neked úgyse a külsejét kell nézni, nem a belsejét. Szerintem ez egyébként rendben van a külsével, nem kell törődni az autónak. Igen, ugyanitt aki a hét elején meghúzt, még szívesen elbeszélgetnék azért, hogy... Na jó, azzal azért én is. Hogy azt a cetlit lét, legalább létszi. Nagyon egyszerű felhajtani az, az idegető elvtársat az első szélvédőn. Jövök a következő híre. A Nemzeti Coming Out napon az Egyesült Államokról beszélünk természetesen. A DC bejelentette, hogy Superman fia biszexuális. És akkor mi van? Én, igen, én is. Tehát miért kell ilyen kényszeresen csatlakozni egy ilyen eleve és hülyeségnek hangzó naphoz, nem? A DC-nek ez fontos volt valamiért. Hm. A DC-nek nyilván fontos, hogy azt a részét, hogy ez reprezentáció a melegek számára, azt a részét értem, vagy a big számára esetünkben. Az identitás politikában ugye felmutatom, nem, mérges mutató. Nem van. én fogok identitás politikázni. Ha tudsz mondani még egy meleg szuperhőst, akkor mondjad. Van meleg szuperhős egyébként, de nem, de nem tudok mondani természetesen, csak tudom, hogy létezik ilyen... Jó, akkor Midnighter. Egyébként, meg ugye Robint meg szokták gyanak, gyanúsítani Batman spanyát. Batman ezersebből vérzik, kezdve azzal, hogy ő a gazdag ember, aki, más, aki szegény embereket ver. De meg nincsen az a... Az a Nyomozó lány, aki alkoholista, meg olyan mérges keleve, eleve, és mintha őt leszbikusként szokták volna titulálni. Nem, nem jól emlékszem. Nem tudom, kiről van szó, sajnos. Nem tudod, kiről van szó? Aj, pedig Netflix sorozat is van róla, de most nekem meg nyilván. Jaj, akkor Jessica Jones-re gondolsz. Jessica Jones, így van, ő az. De ezt speciál nem tudom. Jó, én se tudom. Én se tudom. Mindegy, is. <gül> <gül> mindegy az egész, hogy de vajon hogy a, a, a DC az az az igazság, hogy nem olvastam erre a hír, a hír többi részét, mert annyira nem érdekelt. Annyira mm, mindegy volt. A folytatását el tudom mondani, most tisztességben megülszült, vagy meg férfiak verik magukat a földhöz, hogy meg gyalázták az ő gyerekkorukat. Uh -huh. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen a cél az el van érve. Te várjál, de te biztos képbe vagy Supermannek hogy, hogy van gyereke? Fogalmam sincs. Tök összejöttek a, az újságíró nővel, és aztán családot alapítottak? Kettő, de sokkal könnyebb. Én Supermanből a filmeket láttam ugyan, de ez mondjuk nem az, a, nem az a típusú képregény, amit én olvasok. Rémítően tájékozatlanok vagyunk ebben a kérdésben, nem örülök. Igen, kedves hallgatók, ha valaki tudja, hogy kitől van gyereke Supermannek, akkor a Blicktip vonalán nyugodtan jelezze. <gül> Na jó, hát akkor jön a következő hír. Ez is csodálatos. Olyan gibzoni. Egy Norvégiában élő iraki állampolgár elutazott Németországba, hogy ott átvegye az általa megvásárolt Lamborghini huracan és hazavezessen vele vissza Norvégiába. De sajnos hát kihasználta a frissen vásárolt autó képességét, és nagyon gyorsan ment már otthon Norvégiában. Gondolom egyébként Németországban is csak ott szabad, még azt hiszem, De Norvégiában nem szabad, Úgyhogy hát lényegében a határ után nem sokkal megállították a rendőrök, és súlyos gyorsájtás miatt az új törvénynek megfelelően elkobozták az ő autóját, amit 300 ezer dollár körüli összegért vett meg két órával ezelőtt, és szerintem a gyorsájtás miatt már nem lehet az övé, úgyhogy egyből bukta is a cuccot. Ez az úgynevezett jó volt, amíg tartott. Hát igen, de nem tartott nagyon sokáig, és mennyire szerencsétlen már, hogy egy ilyen gyorshajtásra tervezett autót azért koboznak el a rendőrök, mert gyorsan mentél vele. I igen, ugyanakkor meg a Lamborghini az tényleg nem jó semmire. Tehát, hogy belefér egy, hogy hívják, egy uh, IKEA matrac az anyósülésre, nem? Hát jó, de ne jó, de aki Lamborghini-t vesz annak, ez nem egy, az nem így merül fel, ne hülyeskedj már. Ez nem arra veszi az ember, az, teljesen, az egy célú dolog, száguldozás, de ugye amennyire én tudom Lamborghini-ket nem nagyon jó vezetni, nem? kettőt éreztem múltkor egy végéstérben tarultam, hogy 60-nal, egyesben viszont 7000 fordulaton mindenkinek felhívott a figyelmét arra, hogy neked egy lamborghini van. Értem. Hát ennél kínosabbat. De tényleg, úristen, aki Lamborghini-t vesz, azt én nem értem. értem. Értem, én is kipróbálnám, de hogy megvenni, és aztán egyesben húzatni 7000-ig a Szentendrei úton, ez annyira kínos, annyira szegény, és annyira e, egybites. Hát jó, és lát, látod ez a, ez a Norré-Giában élő fickó, ez, hát ez túlhúztana. De figyelj, pont tudja egyébként látni mondjuk egy Porsche Taycan-t a, ugyanott a Szentendrei úton. Tapad az úthoz, mint a gekko olyan széles kerekei vannak, mint egy kétsoros soros ovadás menet, és ugyanabban a dugóban gorul 40-nel, mint én. Igen, igen. Egyébként nem nagyon kapcsolódik ide sehogy, se, csak eszembe jutott, és ezért elmondom, hogy én ma voltam egy podcast felvételen, ahol a podcastunk, annak a másik podcastnak a vendéke Jóri András volt, aki adatvédelmi ombudsman volt 2008-tól 2011-ig, tehát pont a, a, hát mondhatjuk a második rendszerváltásnak ezt, vagy nem tudom, a 2010-es hatalomátvétel előtt és után, és aztán jogellenesen golyózták ki ebből a pozíciójából, emiatt aztán végül a EU megfelelő hatósága adott neki végkép igazat és valami remek perenkívül egyességgel zárult ez az ő munkaügyi problémája. Nem ezért mesélem el, hanem azt akarom elmondani, hogy Jóri András, aki egyébként egy ilyen adatvédelemmel foglalkozó jogász előtte és utána is, Közben ott volt egy kicsit ombudsman, ő ilyen mondjuk, hogy velemkorú, vagy kicsit fiatalabb, nagyon érte ez a témához, nagyon érdekeseket mond róla, és azt mesélt, hogy a stúdióba úgy érkezett, hogy egy Tesla-val hozták őt, és valahogy annyira ilyen cukin tudta azt mondani, hogy hát egy Teslával hoztak, hm, hát azért ez jó. <gül> szóval, hogy úgy ez az ilyen nagyon a föld közelében járó ügyvéd, vagy jogász. Úgy látszott rajta, hogy egy pillanatra úgy megcsapta őt annak a szele, hogy ez azért passzus, csak egy micsoda, egy ilyen technológiai műremek. Az hozzátartozik még, hogy Jóri András nem csak jogi diplomával, hanem egy ok és rendszergazdai képzéssel is rendelkezik, úgyhogy tudja, miről beszél, amikor a 23-as sportot piszkálgatja e-mailezés közben, de ő alapvetően persze egy jogász. Na mindegy, jóori jó András, jó fej, ezt akartam tulajdonképpen csak elmesélni, meg hogy Teslával közlekedni jó dolog. Ezt is. Azon gondolkodom közben, hogy ki volt a, a Zombucban, akivel én nagyon sokat leveleztem 2006 8 környékén, amikor Spambe jelentős korszakomat éltem, mert kicsi volt még a levéltár jelenben, nagyon dühített azt, hogyha ilyeneket küldenek nekem. Hát akkor az elődje lehetett. De valószínűleg az elődje, Mindenesetre egy idő után javasolta az akkori onbucva, hogy mindenki inkább polgári perc szeretnék indítani, és akkor nem neki kell válaszolni ezeknek az embereknek. Mondtam, hogy ahhoz annyira rohadtul sok kedvem nincsen, különösen, hogy őt ezért tartjuk. Mindenesetre megunta a beszélgetésünket, fájt is. Még két hírem van, és ebből az első az egyébként szintén felmerült az előben legetett Data Science podcastban, a Láncreakcióban, mint lehetséges téma, bár még nem beszéltünk róla, de szerintem egyébként érdekes, egy 35 millió dolláros rablást sikerült megvalósítani, azt hiszem tavaly januárban az Egyesült Arab Emirátusokban, mégpedig azon a módon, hogy egy Machine Learning algoritmussal feltanítottak egy ilyen deepfake audio rendszert egy bank vezetőjének a hangjára, majd ezzel a Deepfake megoldással intéztek egy telefonhívást ilyen Realtime Deepfake-kel a megfelelő banki alkalmazotthoz, amiben hát az így szimulált bank igazgató arra utasította, hogy 35 millió dollárt utaljon el egy számlára, amit egyébként valamiféle e-mailekkel is megerősítettek, úgyhogy az alkalmazott nem tudott mit tenni, elutalta a pénzt, amit aztán azonnal nagyon sok számlára, számlára szétszórtak, és így módon megvarósították azt a bankrablást, ahol egyáltalán senki nem húzott a fejére harisnyát és nem volt nála pisztoly, hanem egy deepfake audio volt az elsődleges fegyver. Na ez egyébként nagyon tetszik. Tehát, hogyha a deepfake volt egy csomó különböző ilyen fenyegetési modell, amit az emberek kitaláltak, amikor ez a, ez a fogalom először szembe jött. és ez többnyire az volt, hogy majd meghamisítanak különböző embereknek a hangjait, és azt fogjuk hinni, hogy, hogy x-politikus, mit tudom én, mert ennek más országokban vannak következményei. És ehhez képestünk rohadtul nem ez megy. Tehát, hogy ezer, ezer más felhasználási módját találták ennek a technológiának, ez az egyik. De a másik az talán ennek a hétnek a híre, de ha nem akkoran múlt hétnek, hogy a dekorrespondent Correspondent holland híroldal az csinált egy Mark Rutte, ő a holland kormányfő, videót, amiben Mark Rutte az asztala mögött ülve el deepfake mondja azt a klímavédelmi beszédet, amit a dekorrespondent elvárt volna egy felelős kormánytól. <gül> De szép. Az nagyon menő. Szintén ezen a héten volt egyébként hír, hogy megjelent egy dokumentumfilm, ami egy ilyen áldokumentumfilm valójában, és kb. arról szól, hogy az amerikaiak csak elcsalták a holdra szállást, és van benne egy deepfake Nixon beszéd, amiben Nixon elnök bevallja, hogy egy csalás volt a oldraszállás. Belehallgattam egyébként a, ebbe a fake-be, nagyon rossz, nagyon-nagyon hallatszik rajta, hogy az kamu. Uh -huh. Na mindegy, de viszont a 35 milliós rablást azt meg megvalósították által. A pont szerző. Amit akartam még mondani ide, hogy a Houston Imamo Problem című TSLÁV, azt hiszem, hogy horváth, de nevekben teljesen biztos áldoksi mindenkinek nagyon ajánlom. Egy időben fent volt az HBO-n, és most is meg lehet szerezni onnan. Ami Áldoksi arról szól, hogy, hogy az amerikai aktítótól vették meg az űrprogramot. Mm. És még magyarként is üt, forrásaim azt mondtak, hogy, hogy, hogy, hogy Délszlávként pedig még sokkal pontosabban talál rá megfelelő billentyűkre ez a, ez a film, és egy, egyfajta magyarázat is nyújt arra, hogy mégis miből volt pénz a titónak arra, arra hogy hogy Jugoszlávia ennyire menő hely legyen, hát eladta az űrprogramot az amerikaiaknak. Aha, szép. Na jó, az utolsó hír, az elmondom először a, a hír címét, a Johnny Ive websajtot indított. És ez így önmagában vicces, de ez annyira meta, hogy mindenképpen hosszan kell magyarázni, hogy ez vicces legyen. Johnny Ive ugye az Apple legendás designer, aki azt hiszem párom, vagy három éve talán, vagy négy éve elhagyta végül az Apple-t, és egy önálló céget alapított, amivel állítólag továbbra, és beszállít az apple mindenféle dolgokat. De most a, az új MacBook a megjelenése kapcsán egyébként többször is hallottam azt a véleményt, hogy, hogy végre megmutatkozott ezekben az új MacBook hogy mennyire jót tett az Apple-nek, hogy Johnny Ive végre elhúzott a francba, és hogy az ő ilyen Mániái a minél vékonyabb laptopról, meg az emiatt lehagyott e, csatlakozókról és e, egyéb e, lyukakról a gép oldalán. Szóval, hogy, e, hogy ez, hogy ez már nincs, ez mennyire jót tesz az apple -nek. És akkor ehhez képest Johnny Ive indított most egy websajtot ami betűkből áll, iszonyú elegáns, végtelen minimalista, valami szöveg van benne, vagy rajta, tudom én, százas betűmérettel, e, de természetesen egy külön csak erre a célra készített betűtípusról van szó, ami egyébként egy híres betűtípusnak a parafrázisa. Nyilván egy 1863-as kódexből van kézzeszken, és vésővel digitalizálták. Igen, igen, de átszerkesztve erre az új világra, ez az egész végtelenül meta, és valahogy tényleg pont olyan, mint Johnny Ive maga, ilyen nagyon mélyen a szemedbe néz, egy szép férfi fehér ringben fehér háttérrel, és azt mondja, hogy jó lesz, meglátod. Meg is akadám az alkalmat, hogy erre nem mondjak semmit. Hát igen, egyébként erre kb. azt lehet reagálni, hogy erre nem mondunk semmit. Tényleg az önmagában vicces, hogy Johnny a website indított. Ez így nekem vicces, pusztán azért, mert el lehet képzelni, hogy milyen is az a website, amit az az ember indított, aki az Apple ikonikus darabjait tervezte, de aki miatt például... Az elmúlt 5-6 év Apple nem lehet semmit bedugni, mert a lyukak azok nem elég zen dolgok. Viszont erre jut eszembe, hogy volt a héten a Twitteren egy nagyon jó cucc. Megpróbálom gyorsan megkeresni. Az a lényeg, hogy egy múzeumi tárló volt a fotó hozzá, és az a sztori... És benne egy kő, egy ilyen kavics. Uh -huh. És az volt a sztori, hogy... 2016-ban vagy 2019-ben valahogy így meglátogatta a múzeumot egy kislány, meg is van a neve Beaton. Aki miután megkérdezte az anyjától, hogy egészen pontosan mik ezek a múzeumok és mire szolgálnak, és mi a bánatot keresnek ott, ők akkor úgy döntött, hogy a kedvenc kövét azt oda kell adni a múzeumnak, őrizzék csak ők a továbbiakban, mert hát ez a világ legfaszább köve. Úgyhogy a múzeum valamelyik tárlónak a sarkába lerakta a Beatonnek a kis kövét, és csináltak hozzá egy ilyen certlét is, ami rá van írva ez a sztori. Ez már önmagában nagyon királyság, hogy ott kint van ez Igen. a Igen. Viszont, a... amikor először ránéztem erre a hírre, akkor ott volt alatta az első két komment, az, hogy hmm, kéne igazából egy weboldal, ahol mindenki a kedvenc kövét feldölthetés megmutatja másoknak. És erre a válasz, hogy már kódolom GDPR kompatibilis. Azóta várom, hogy a szemem elé kerüljön az, hogy, hogy hol van ez az a oldal, egyenőre egy Google form az már van. Mhm. Uh -huh. Természetesen, hiszen mindenre lesz egy weboldal, hogyha kell. Ez jó, ez szépen hangzik. Nekem idáig tartott a kis szürreál hiradóm, de tényleg annyira csodálatos dolgok történnek a világban. Önvezető taxik zavarodnak bele a vége, láthatatlan, de végződő utcába, meg nem is tudom, meg Nixon beszél arról, hogy elcseszték a oldraszállást, az, nem tudom, csodálatos a világunk. Vannak benne izgalmas dolgok. De legalábbis számos alkalmat teremt arra, hogy elnevessük magunkat, és úgy közben elnézzünk a távolba. De figyeljék, te is vezetsz úgy, hogy megy közben a vazet. Én vazét soha nem használok. Nem használsz vazét? Nem, Google Maps-el megyek. Jó, minden. akkor a másik vazet, a Google Maps-et, igen. De hogy azon gondolkodtam el a jó múlt korában, amikor én nagyon másfelé mentem, mert én tudtam, hogy merre szeretnék menni, a térkép pedig nem és emiatt ő legrövidebb úton akart hazavarni, haza miközben én le akartam menni rakpartra. Hogy, hogy milyen lehet úgy friss jogsi is vezetőnek lenni, hogy folyamatosan mondja neked a térkép, miközben nincs a fejedben a városnak egy ilyen semmatikus váz, ami kialakul egy idő után, és nagyon zavaró. Szerintem pont olyan, mint amikor megérkezel egy olyan vidéki városban, ahol korábban még nem jártál, és a térkép mondja neked, hogy merre kanyarodjál. Engem... Nem zavar, bár nekem nem mondja soha a hangot, azt mindig letiltom, de látom, hogy merre kell menjek. És ez egy, ez egy helyzet, amihez alkalmazkodnia kell természetesen a sofőrnek, de szerintem ez könnyen és gyorsan megtanulható ez az alkalmazkodás, és onnantól kezdve nem olyan rossz. Egy része igencsak ismerős városban, aminek egy másik rétegét tanulod meg, ott egy picit más. Ott más abszolút, és az, az velem is úgy van, hogy nagyon sokszor felülbírálom a térképet, Amennyiben ő mond egy utat, és én meg azt mondom, hogy szerintem még nem vagy befrissülve, még nincsenek meg a legfrissebb forgalmi adataid, ilyenkor nem lesz jó ötlet arra menni. Igen, én tudom, hogy ez a gyorsabb út, amit te mondasz, de én tudom, hogy ott van három perc dugó benne közben, amitől még mindig a leggyorsabb, de nem akarok sorogni. Hát meg amit te mondasz, az az egy teljesen érvényes, hogy igen, van egy optimális út, de te nem az optimális úton akarsz menni, hanem a kedvenc utadon akarsz menni. Azt viszont elvárnám egyébként a Google megoldásától, hogy ilyenkor egy idő után megtanulja, hogy ebben a helyzetben, ahol te gyakran jársz, te inkább azt az útvonalat választod, és jöjjön rá, hogy ez egy minta, és támogassa ezt azzal, hogy legközelebb már eleve ezt az útat ajánlja fel. Igen, ez nem ártana, de még nem találtam meg benne ezt. Nem tudom, hogy megvan-e a képesség. Meg lehetne, hiszen amúgy is van benne gépi tanulás dögivel, az, hogy rátanuljon a te azt az tulajdonképpen nem lenne lehetetlen, de hogy valamiféle technológiai híreket is idehozzak, azért az, hogy a Google évek óta nyomja azt, hogy a Pixel telefonokban lesz egy önálló chip, aminek a dolga a mesterséges intelligencia alkalmazások futtatása, és most ugye a Pixel 6 sorozatban a Tensor nevű chip, az kifejezetten erre van optimalizálva, vagy System van a chip inkább úgy mondom. Szóval, hogy hogy lehet, hogy eddig csak hiányzott az a lokális számítási kapacitás, amivel ezt meg lehetne oldani, de majd mostantól meg lesz. Számítási kapacitás 2021-22-ben minden eszközben jelentősen nőni fog. Na ezt de várjál, van egy probléma. Bejamoslom. Mi a probléma? Az, hogy egy általános városmodellt feltanítani, az az Isten hardware-ével megvalósítható, vagy létrehozni. De hogy minden sofőrnek feltanítani a saját modelljét, a kedvenc útvonalakkal, az egy e egészen más nagyságrendű probléma. Nem, nem, de ez úgy van, hogy feltanítani és így előállítani egy modellt, az valóban ahhoz nagy, nagy gépek kellenek, de amikor már megvan a modell, akkor az letölthető egy mosógépre is kis túlzással, tényleg kis túlzással vagy közepesen nagy túlzással, szóval, hogy eh, ahhoz már nem kell akkor a teljesítmény, hogy a me meglévő modellhez, vagy a meglévő de nem maradjunk ennél a meglévő modellhez, legyen egy kis app, ami ezt használja. Ez eddig stimmel, de hogyan lesz benne ebbe az én kedvenc útvonalom? Hát azt, azt szerintem ilyen ostoba statisztika, nagyon minimális machine learning van benne, csak azt szerintem egyszerűen érdemes tárolni, te tervezel egy útvonalat, ő ajánl neked többet, te kiválasztasz egyet, és aztán merre mész ehhez képest. Ezeket szépen fel kell érzni, és Szerintem ebben viszonylag hamar fel lehet ismerni a mintázatot, tehát nem kell 200-szor ugyanúgy viselkedned ugyanazzal az ajánlattal kapcsolatban, hogy fel lehessen ismerni, hogy te milyen ajánlatra mit lépsz. A hogy valahogy a nagyszámok törvényét ki kell belőle venni. Hát ilyenkor nem kell feltétlenül a nagyszámok törvénye. tehát hogyha, hogyha téged kell hasonlítani egy, egyébként nagyszámokon alapuló modellhez, és az eltéréseket kell figyelni, és az eltérésekben való mintázatokat keresni, akkor szerintem, bár persze nem vagyok a területnek a felkent szakpája, de hogy szerintem az nem olyan nagyon-nagyon-nagyon komoly számítás, igény, még nem kell nagyon nagy elem Az valószínűleg nem, de akkor itt most a két modellt üzemeltetünk egymás mellett a, az én fejem kisméretű térképét, ami az eltéréseknek a listája tulajdonképpen, és az általános városmodellt. Így van, így van. És az általános városmodell az egy nagy, nehezen és sok munkával kialakított modell, ami aztán egyébként letölthető. Ez ugyanúgy működik, mint ahogy mondjuk az utolsó ostoba fényképezőgépben, és most már ott van az a mesterség és intelligencen, pontosabban bocsát gépi tanuláson alapuló megoldás, hogy a, látja a képet, a... a az érzékelőn, és megállapítja, hogy ez egy portré akar lenni, vagy esetleg ez egy tájkép akar lenni. Az ugye egy olyan MI modell, vagy egy olyan ML modell, ami, amit feltanítani nehéz volt, de az eredménye az, ami kiértékeli aztán a képet ennek a modellnek az alapján, az elfér bármilyen fényképező applikációban akár. Ez az oké, kimondtad a szót, amit vártam. Mert az elején fényképező gépről beszéltél, ez egy appos funkció. De ez a, nem, ez a fényképezőgépekben is benne van. Tehát az összes ilyen kompakt gépben ma már ott van az, hát hogy... Hát a középúta izé kompaktban, igen, minél kevésbé ilyet veszel, annál kevésbé valószínű, hogy ez benne van, hála jó Istennek. Na jó, de hát hogy tehát azért ez egy létező funkció, én most csak arra mondtam, hogy a, ez példának, hogy nem kell, hogy ott legyen a feltanítás eszközparkja ahhoz, hogy a már elkészült feltanított modellt alkalmazzuk. Az alkalmazáshoz egy nem is olyan nagyon nagy memória kell, meg egy egyszerű algoritmus. Nem, persze, persze, persze, persze. Az egészet csak így lehet működtetni. Így is felmerülnek mondjuk környezetterelési szempontok, de az legalább egy helyen történik, és sem itt van. Hát vagy egyébként a hang felismerés a leíratozás, tehát az, hogy az okos hangszórókat meg lehet szólítani, és ők megértik, hogy mit mondasz nekik. Szerintem az is pontosan ugyanígy működik, hogy ott egy meglévő modell, ben próbálják a te hangodat elhelyezni, vagy ahhoz hasonlót keresni, és ez alapján megérteni azt, hogy mit mondasz. Viszont menjünk tovább, mert itt most lassan, lassan témánál vagyunk. Hát abszolút, mert hiszen itt az utolsó hírben, amit idéztem ott is a, a nagyon meta dolgokról volt szó, és, és én nagyon megszeretném beszélni veled a, azt, hogy a Facebook anyacéget átnevezik meta. Ilyen célra, vagy meta? Meta nem tudom mi csodára. Világhírület kis nemzetünk, hiszen a méta, az egy hagyományos magyar labdajáték. 10-15 csapatok játsszák ütővel, és olyan, mint a bézból. Előtted a labdát, utána pedig végig szaladsz a bázisokon. Akarom mondani magyarul a várakon. Megértettem, hogy innen jött a mai adás címe, a bézból adás. Bár az is lehet egyébként, hogy simán a magyar népzenerajongója Puliával együtt Mark Zuckerberg. Igen, meg az is lehet, hogy a ennél szélesebb körben elterjedt latin a előtagot? Vagy nem tudom, mi ezt te vagy, a nyelvész mond meg. Szó, azt a, latin szócska. Az, szócska, a szócska. A szócskat az bármire igen. el lehet sütni. Egyébként a méta az Európa szinten játszott játékenek utána néztem, ami nem, nem kizárólag magyar. Például a német kultúrában is benne van. De nem közös a gyökere a két fogalomnak, nem? Tehát a labdajátéknak meg ennek a definíciónak, ami kb. az lenne, hogy a, hogy a konkrét fölötti általánosított abstrahál szint nem, nem, nem, nem. Viszont a labdajáték az, az egy ilyen középkori, eredetű állítólag lovogok által is játszott labdás, szócos játék. Aha. Tehát egy viszonylag régen létező dolog. Kedves ember, aki eddig nem tudta volna, Európában is volt baseball alapú vagy kriket alapú játék. Igen, viszont ez nem befolyásolta különösképpen a Facebookot, hogy átnevezze az anyacéget a Facebookot, Instagramot, Whatsappot, és mi a negyedik? ami után ötödiknek az akulust fogom mondani. Szóval, hogy ezeket kiadó céget, valamit kihagytam, de mit? Hát például Amikor? a Messenger-t. A Messenger-t, ez az, ez az, így van. Szóval, hogy ezek, az ezek kiadója, cég, az most már nem Facebook néven fog működni, hanem Meta néven, és Mark Zuckerberg maga azt nyilatkozta, hogy az átnevezés az lényegében a Metaverse nevű új irány, új megfogalmazott irányos kutatási terület, és nagyon konkrét eh, idén 10 millió, 10 milliárd? 10 milliárd dollárral felpumpált kutatási részlegnek a, az iránya. Ami az árbevételüknek a burván 8, nem 12 a Hát már mint ez az összeg, de nyilván ez az önálló profitcentrum már átalakított részleg, ami még sok éven át nem fog profitot hozni, ahogy ezt maga Mark is mondta egyébként, hogy nem nem azt várja, hogy egy éven belül ez nyereséges lesz, hanem hogy sok év múlva majd talán egyszer hoz valami pénzt is. Szóval ennek az a dolga, hogy kifejleszték a metaverzumot, de hogy ennek nyomvonalán e körül járkáva átnevezik a céget, és hogy vajon miért nevezik át a céget, meg mi lesz a metaverzummal, ezt a két dolgot mindenképpen meg kell beszélnünk szerintem, mert mind a kettő a maga módján elég fontos. Nekem vagy, van egy dolog, amit itt előre húznék gyorsan, hogy hogy maga a metaverzum ötlet, az, vagy a szó az a 1992-es uh, Neil Stevenson Snow Crash regényből származik, hogyha az ötletet nézzük, akkor ez a virtuális világ ötlet, ez meg még régebbi. Hát ez vagy a, a Shockwave Riderig megy vissza, vagy a, jaj gyorsan akartam, a Vernor Vinci-nek a True Name színű kis ami mind a kettő egy ilyen 70-es évek legvége írás, tehát hogy 30 kötőjel 40 éves ötletekről beszélünk, és ami ennél sokkal érdekesebb szerintem, mert hogy ide azért még tartoznak más, más későbbi művek is, a Ready Player van, lett ez a nagyon látványos, nem túl érdekes film, Ö, vagy a Matrix, vagy a. A bezárt elmékszkálacito. Vagy a bezárt a elmék, igen, Mert a verzumban történnek a dolgok. És hogy ezek mindegyike, azt hiszem, hogy kivétel nélkül disztópia. Tehát, hogy nem nem igen. kívánatos jövőket festenek le, Na most ez olyan, mint hogy átneveznéd a hú, az ivivett döggyár KFTV kb. Egyébként azért ebben vitatkoznom kell valamelyest legalábbis, mert, a, mert egy, akár csak a Ready Player volt vagy a bezárt elméket nézzük, ott nem magát a metaverzum létezését festik le disztópiaként, hanem annak egyes hatásait a társadalomra. Tehát konkrétan a Ready Player volt az arról szól, hogy a, hogy a Metaverzum létrejön, azt mindenki szereti, de aztán jön egy gonosz nagy cég, ez Zaibatsu, Gibson kifejezéssel élve, ami lepróbálja uralni ezt a helyet. Igen, de azért szereti mindenki, mert kint közben rohad a világ, és sokkal jobb nézni a 3D-ben a dallaszt, mint sem gyűjteni, ahogy hívják, ott eldobott cigi csikkeket, és abból csodorni újat. Ha innen nézzük, akkor valóban egyfajta disztópikus kép készül erről a világról, valóban, de még a bezárt elmékben is, ahol ugyan nincs ilyen fajta probléma, de ott ugye az történt, hogy az emberiség jelentős százalékát egy olyan csúnya vírus üti meg, ami miatt az emberi testek teljesen képtelenek kiválnak a külvilággal való mindenféle kommunikációra, miközben az agyak tökéletesen megmaradnak, és akkor úgy mentik meg ezeket az embereket, hogy ebben a metaverzumban Virtuálisan létezhetnek tovább, illetve a való életben pedig szripiókon keresztül, tehát olyan robot testeken keresztül közlekedhetnek, amiben beköltöztethetik a saját elméjüket. Miközben az ő, mint a vírus által érintett emberek teste pedig egy e, ápoló által kezelt ágyban fekszik, és átforgatják időnként, hogy ne legyenek felfekvései, az elme közben bérelhető robottestekben vagy a virtuális valóságban itt az Facebook-szerű dologban él. E, igen, ennek a másik oldalát egyébként megfestik a Sleep Dealers című mexikói, amerikai független science fiction filmben, ami arról szól, hogy Amerika déli határán felhúzzák a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon magas falat. Ellenben azzal, hogy leállították a bevándorlást, azzal amerikának a munkaerő problémái nem oldódnak meg, úgyhogy Mexikóba belépsz egy ilyen szenzorhálós valamibe, koporsóba, majd pedig az Egyesült Államokban hegeszted a felhők arcolótérobotban. Uh -huh. Igen, igen. Szóval jó, igen, ezek bizonyos értelemben disztópiák mind, és az jó, erősen tetten érhető volt egészen szerintem, mondjuk eddig a hétig, hogy a világ általunk ismert, hogy a mi buborékunkban fel felbukkanó értelmisége az ezt a fajta jövőt, tehát azt a Virtuális Facebookot, tulajdonképpen social networket, ami egy virtuális valóságon keresztül teljes immerzióban, teljes bevonódásban közelíthető meg, ezt valamiféle nagyon negatív és disztópikus jövőként értékeli, és fél tőle, és azt gondolja, hogy ez valami módon a társadalom és az egyes emberek elbutulásához, el semmivé vezet, és akkor ezek utána héten Mark Zuckerberg bejelenti, hogy ő viszont ennek a létrehozásán dolgozik. Bocs, lehet ehhez két zárójelem? Több is. De csak kettő van. Az egyik, hogy arra a nagy büdös kérdésre, amit szeretek feszegetni, vagy hogy hogy lehet az arcodon vérszemüveggel csókolózni, arra a mai napig nincsen válasz. Ez sokkal tágabban megfogalmazva: a vér az egy ilyen nem szociális élmény ebben az értelemben. A másik pedig, hogy a, ha hihetünk a felméréseknek, akkor a nálunknál fiatalabbak már sokkal hamarabb kicsekkoltak márknak a, a kis boomerámaiból. Amennyiben? Hiszen TikTokon mullatják az időt. Hát jó, hát most egyelőre még nem áll rendelkezésre egy ilyen virtuális metaverzum. De a Facebook sem kínálja nekik azt, és tehát, hátrányból indul, hogyha most azt szeretném mondani, hogy srácok, tudom, hogy elhagytátok a termékemet, mert... Bődötesen ansexi volt, és ott van a és Orbán Viktoros sépekeket oszt meg. De a következő, a következővel tényleg eltaláljuk a tízléseteket. Szó szerint ezt mondja Mark, tehát hogy ez a fiataloknak szól, hogy a következő, hogy újraépítjük egy, egy új ökoszisztémát, hozunk létre, és ott majd tanulunk az előző ökoszisztéma létrehozásának a hibáiból. De most ezzel egy kicsit messzebbre ugrottunk, még én visszakanyarodnék egy pillanatra oda, hogy ez a metaverzum egy régi ötlet, meg hogy meg hogy nem is a mai embernek a vágya tulajdonképpen. És én nekem meg mégiscsak az ugrott be, hogy a metaverzum egy ilyen teljesen organikus fejlődési útvonal, és hiába van vele kapcsolatban egy csomó ellenérzésünk. ez nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ne valósuljon meg, és ö, nagy meglepetést fog okozni, hogyha az emberek majd ezt nem szeretik. Tehát azt is gondolom egyrészt, hogy... Ö, hogy a VR szemüvegeken keresztül felfedezett kitalált valóság, vagy, vagy generált valóságban való mozgás és létezés, az, az itt kopogtat az ajtónkon, és technikailag mindennek a kezdeménye megvan már hozzá, ha természetesen az a Processing ami ez tényleg jól működővé tenné, még nincs is meg, de meg lesz, az szerintem nem kérdés. Hát egyelőre nagyon nincsen meg. Nagyon nincsen meg, de... de ahogy az már ma elhangzott, a 2021-22 az a Processing powerben való léptéknyugrást fogja hozni, és szerintem milyen léptéknyugrások még lesznek az elkövetkezendő időszakokban is. Ide gyorsan akkor John Carmackot, aki uh, egy kicsit később beszélt, mint Mark Zuckerberg. Őt egyrészt a DUM matyaként, azt a DUM, ugye? Lehet ismerni, másrészt pedig uh, a külsős technológiai CTO uh, vezető hárombetűs. Uh, munkahely leírású férfi a Facebooknál, vagy a Metánál most már. És az ő talkjában ott volt minden az, amely a márkéban nem. Tehát, hogy momentán vérzik az egész termék, azt tudjuk, ezt ezzel tisztában vagyunk. Nem is vártunk mást. Igen. A probléma, aminek a megoldását nem látja, hogy hogyan lehet ezt olyan, olyan, olyan szűk keresztmetszeteket áthágni, hogy például emberek sokaságának legyen egyszer csak renderelt 3 d nem túlzottan pixeles valósága, mert hmm, amikor legutoljára ilyenről írtam, akkor azt mondtam, hogy 256 fős arénákat lehetett csinálni videójátékban, de ennek van már egy pár éve. De engedjük meg annak a lehetőségét, hogy le lehet kezelni valahogyan már nem tudom ezer fős arénát. Az még mindig bődülötesen messze van attól a, attól a nagyságrendtől, amit egy ilyen turcnak kéne tudnia. Hát érted, igen, ez így van, csak hogyha ez exponenciálisan már mint a hardware exponenciálisan fejlődik, ami Egyelőre nem látszik megtörni, vagy elérhetetlennek lenni, akkor azért ide meg lehet érkezni, ahogy azt is képtelenségnek tartottuk, hogy a rémítő 60 km per órás sebessége a haladó vonaton ne haljanak meg az emberek, aztán kiderült, hogy nem halnak meg rajta. Ugyanúgy azt is én el tudom könnyen képzelni, hogy ez a fajta számítási kapacitás nagyon hamar rendelkezésre fog állni. Ah, nagyon hamar. Most én... van hozzá, tehát lényegében semmi más nem kell hozzá, csak sebesség. Tehát minden a technológiából minden megvan hozzá. Ö, igen, amennyiben a 39-es gyorsító, 39 gyorsítókártya, ami többe kerül, mint a legtöbb magyar család autója. Nem, ezt egy PS5-tel már, már lehet, tehát egy PlayStation 5-tel már lehet. Egy embernek igen, egy, egy ember, Na igen, ezt mondom, hogy egy embernek igen. Tehát a, De, a cloud rendering olyan az, az amikor... kihal. Nem, de hogyha a felhőben lesz mindenki számára egy PS5, és csak a, a cloud rendering ugye azt jelenti, hogy, a, hogy az én egyénem egyénként nekem, az számomra sem más ennyi szükségem, mint hogy legyen olyan gyors internetkapcsolatom, hogy lerendelt egyébként akkor stereo kép, tehát dupla nagy felbontású kép, az szaggatás nélkül, nem tudom, 30-40 fps-sel megérkezzen a, a szemüvegemre, a neten keresztül a renderelést, azt valahol egy szerver farmon hajtják végre iszonyú számítási kapacitás mehet. Szóval azért ez már megvan. Ezt valamelyest tudjuk, most lehet, hogy nem. De egyébként szerintem nem is. Tehát a 30 fps fölött ö, hozzák az összes ilyen játék ö, cloud szolgáltatások a, azt, ami, tehát amit, amit sugároznak. Igazándiból csak az kell, hogy a szerver oldalon olyan erős legyen a cucc, hogy tényleg mindenkinek a jó mindegy, sok minden kell még hozzá. Nem, nem erre erre mondja hozni. a karmak az, aki rálát azokra a dokumentumukra, amikről mi nem, hogy ez az út járhatatlan momenten. Pont azért hoztam ide az ő, ő beszédét, mert, mert az visszalángatja ezt az egészet a földre. Ezt én valóban tehát értem, ez engem egyáltalán nem érdekel így. Vagy. Szóval én erről azt gondolom, hogy az, hogy ma milyen utak járhatatlanok, az, az nagyon sokszor nem mond semmit a jövőről, és ebből. Erre a múltban végtelen sok példánk van. Van arra is példánk, hogy megmondják a tudósok, hogy valami árhatatlan megoldás, és kiderül, hogy tényleg, és arra nem érdemes tovább menni. Én itt nem érzem egyébként ezt, mert, mert itt tényleg csak a skálázódási kérdés van. A ma, skálázódás abban, az nyilag. egyik fontos kérdés. Vett még fel egyébként ezeket, majd bele, belinkelgetjük szépen az adásnaplóba, hogy nem töltsünk vele időt. De van egyébként sokkal később, egy írjunk, most azt gyorsan felhozom ide, mert pont három mondat, de ez a gondolathoz tartozik, amely szerint a Google kiadta a Google Jacquardnak a fejlesztői készletét. Mi ez a Google Jacquard? No emlékszel rá? Emlékszem. Valójában csak azért kérdezem, hogy elhangozzék a definíció. Jó, ez az a textilbe építhető vezérlő felület amivel különböző funkciókat lehet vezérelni, különböző eszközökkel, amit összekötöttünk azzal a textil darabbal, amit hordunk magunkon. Hát ilyen okos ruhákat lehet, okos Vagy legalábbis a egy a nagy Play gomba. A ruha, ami interfész, igen. Igen, igen. igen a Farmed jacket a bal vállán. Igen. És ez 2015-ben mutatta be a Google, már akkor sem volt ördöngőség megoldani. Ám bátor mondjuk mosatóvá nem volt egyszerű tenni. Aztán 17 beszéltünk róla, amikor kiadtak egy-két nagyon limitált példányszámú ruhát, amiben már tényleg benne volt, ilyen 350-es, 350 dolláros Levi's Farmer jack konkrétan aztán tényleg volt, hogy hogy indítsa a lejátszása a telefonod a zsebedben. És most pedig kijött hozzá a, a fejlesztői kód. Ettől még ugye tömeggyártásban nem kerül semmi, ilyen, ilyesmi van építve. És ez igazából egy viszonylag egyszerű koncepció. Ehhez képest, hogy hat év várjuk, azt legyen belőle valami. Hát szerintem ez semmi nem várjuk, sem a Google nem gondoltak komolyan, hogy ebből tényleg legyen valami, ez inkább egy ilyen technológia bemutató cucc volt, ami továbbra is az, ami egy kísérlet, és egész biztosan, hogy vagyok abban, hogy nincs, nincs a Google könyveiben egy sor, ami azt mondja, hogy a Google csakár az 2025-ben mennyi pénzt termel. Tehát ilyet nem várnak el tőle, az inkább csak egy kísérletezés. Szerintem nem találják hozzá a vagy nem próbálták még ki hozzá a t majd hogyha egyszer már használható lesz a hardware, akkor, akkor megkeresik, és aztán adott esetben rájönnek, hogy nem kell, vagy de ez hülyeség, mert egy szemvegbe épített user interfészet sokkal értelmesebb. Ezt gondolom én egyébként, de. Ez a párhuzam egyébként nem a, a metavazumban. Most mondják, de igen értem. Értem. Na jó, szóval én meg vagyok róla győződve, hogy ez ilyen, ilyen földhözragadt földhöz kötözködés, hogy de hát ezt most nem lehet megcsinálni, mert szerintem majd biztos meg lehet csinálni, hogy a majd mikor van, tehát nem ez a legizgalmasabb kérdés, hogy technológia lehetséges. Hát tudjuk, hogy lehetséges, azt nem tudjuk, hogy az összes ember vagy az összes felhasználó számára egyszerre hogyan lesz lehetséges, de majd valahogy lehetséges lesz. Sokkal érdekesebb kérdés, hogy akarják-e az emberek, meg hogy nem lesz-e ez nagyon káros az embereknek. Ezen inkább érdemes gondolkozni. Az, hogy technológiaik lehet vagy nem, és így olyanokat mondani, hogy a ez lehetetlen, ez tényleg szerintem nagyon boomer dolog. Az, hogy kell -e, hogy bajt nem csinál-e, azon érdemes gondolkodni. Igen, de amikor feldobom azt, hogy bajt csinál, akkor mindig leszoknál oltani, pedig a google a Facebookról azért lesz már viszonylag egészen pontosan tudjuk, hogy igen. Hát azt tudjuk róla, hogy bajt is csinál, meg jót is csinál, és abban tudunk vitatkozni, vagy azon. Lehet vitatkozni, hogy több bajt, vagy több jót csinál. Na ez az, amiben nem akarok belemenni. Igen, ebben én sem akarok belemenni, de most olyan szempontból mindegy is, hogy mind a két felé, felén a mérlegnek van valamiféle súly, és az tényleg nagyon sok vita ára lenne csak eldöntető, sőt, szerintem nem is lenne eldöntető, hogy hol van a nagyobb súly. Mindegy. Tehát, hogy csinál ilyet is, csinál olyat is, és ilyen lenne valószínűleg a metaverzum is. Biztos Mark Zuckerberg hosszan tud érvelni amellett, hogy miért lesz az végten jó az emberiségnek, hogyha beköltöztetheti a, a szociális interakció egy részét valamiféle virtuális világba, ahol fizikailag nem kell ott lennie, csak, csak digitálisan. És nyilván mi is tudunk rengeteg érvet mondani amellett, hogy ez hogy fogja ilyen vegetáló, nem is tudom, mozgásképtelen patkányokká degradálni az emberiséget fizikailag, miközben a szelleme meg lehet, hogy szintén butul, lehet, hogy magasra szárnyal, de szóval sok minden lehet ebben. Amellett nem tudok érveket felhozni igazából, hogy miért bíznék én meg akár egy másodpercig is már Zuckerbergben. Emellett én sem, csak az a helyzet kelt, hogy rajtad kívül van még 3 milliárd ember, aki viszont megbízik benne. Úgyhogy az, hogy te megbízol -e benne vagy sem, az teljesen mindegy. Érdektelen, és soha egy öltést nem fog át vonni a világszövetén. Igen, ugyanakkor még vannak páran, nem bíznak meg benne. Igen, de ez a vannak páran, ez tényleg a, a szóba jöhető embereknek az egy-tízezre az, az amerikai politikai egy része. Most, most rángatták be, amikor kiderült, hogy ezért meg akarja fúrni a dollárt, hogy erről beszélgessünk már egy kicsit. Másvonnan mondom, mert számítottam erre az érvedre. És azt gondolom, hogy a metaverzumot, tehát a virtuálisan ilyen 3D-ben minden érzékeddel egyszerre átélhető módon létrehozott virtuális világot valaki meg fogja csinálni. Egész biztos. Minden van hozzá. Nagyon sokan gondolják azt, hogy ez egy ilyen következő lépcső. Hogy ez Mark Zuckerberg lesz, vagy valaki más, ez egy kérdés. Most nyilván Mark Zuckerberg megpróbálja, mert neki van meg hozzá minden az eszköztárában. Ferenc. Hogy ebben megakadályozza-e a világ, vagy sem, azt nem tudom megmondani. Lehet, hogy igen de akkor jön majd valaki más is. Végül ez a dolog meg fog valósulni, ezt szerintem nem kérdés. Részben ebből a koncepcióból írtam a diplomamunkámat. Tehát, hogy ami a is mire jutottál benne? Ö, nem arra, hogy megvalósítolva, vagy megvalósítathatlan, hanem, hogy milyen jó vannak a, a metaverzumra, meg a, a hacker az interneten, meg hasonló az irodalomban. Tehát, hogy bődületesen régen álmodoznak erről, ha majd egyszer kész lesz szóljanak. Hát, igen, csak most az történt szerintem, hogy valaki szólt, hogy ő Szemmel látható méretű erőforrást áldoz arra, hogy megpróbáljon kész lenni egyszer majd a távol jövőben, ez eddig még, tehát eddig még csak beszéltek róla, Dehogy. most valaki megpróbálja megcsinálni. 2001-ben egy raklap buk bukott bele abba, hogy valójában 3D gyorsítókártyák voltak már, de semmi értelmeset nem lehet belőle építeni. Ö, előtte a 90 esek elején volt egy nagyon nagy hardveres fellendülés, amikor még csak a egyszemélyes metaverzombok felépítésére szedtek be, különböző cégek eszméletlen mennyiségű tőkét majd buktak bele. Tehát ez legalább a harmadik hulláma ennek. Az, az speciál, amit Zuckerberg arra mondott, hogy most gondolja először valaki komolyan, az nem igaz. Szerintem hmm, hát most szerintem egyébként mindegy, hogy én mit gondolok erről, hogy szerintem igaz vagy nem igaz. Az is mindegy, szerintem, hogy te mit gondolsz erről. Most megint valaki ezzel foglalkozik, és most a világ előrébb tart a tekintetben, hogy ez megvalósítható-e vagy sem? Ugye volt itt egy uh, Second Life is, ami. Jó, ez Micsoda most szar volt. A fiatalabb hallgatók kedvéért mondom, hogy igen, az valamiféle a böngészőben megnézhető. Nem? Kvázi, kvázi 3D. -s. Volt hozzá külön kliens, de szerintem volt egy időszak, amikor. Nem, külön, külön, külön kliens az volt a 3 d passzol, és abban is tartottak koncertet, stárok, talán szuza meg a szar. Hogy 3 d világban volt lehet, a, le, a Reuters nyitott benne virtuális irodát, voltak benne sztárok, és az egész valahogy egy ilyen, sőt, a népszabadság nyitott benne plázát, ha jól emlékszem. Ez el is mondja egyébként, hogy mennyire volt szánalmas. Az egész tényleg eléggé bénára sikerült. is volt benne. Index is volt benne, így van. És az egy nagy bukás lett. Az derült ki, hogy ahogy megközelítették, ahogy felépítették, és ahogy aztán akik a platformot használva nem tudtak igazán mit kezdeni vele, az, az egy ilyen nagyon rossz megközelítés volt. De tudod miért? És az emberek, nem, az emberek nem is nagyon haraptak rá, nem? Tehát, hogy igazán ott az volt a baj, hogy kicsit úgy járt, mint aztán később a 3D televíziózás, hogyha bár elvileg minden klap volt ahhoz, hogy legyen 3D tévé, de az emberek valahogy nem érdeklődtek kellőképpen iránta. A Second Life-ban nem volt mit csinálni. Olyan volt, mint egy ilyen szomorú tupperware parti, amire még az, az sem jött el, aki rendezi. Igen, de, igen de, de koncepciójában ugyanaz volt, mint a metaverzum, hogy egy... Igen, csak volt egy, egy sikeresebb. E, Mármint micsoda, a, a sima internet? A World of Warcraft, ahol volt mit csinálni. Emberek szociális életet értek, beszélgettek fórumokon, beszélgettek ott helyben, tartottak mindenféle rendezvényeket, tehát volt benne organikusan létrejövő tartalom, plusz néha el lehetett menni, a ütni és sárkányt. Mm, jó, Mondjuk, hogy oké. Okay, vagy EVE Online. Bele biztos, hogy pont a World of Warcraft. tehát hogy a, a game, gaming világ az, ami összevethető velem, a Second Life mindenkinek készült, a World of Warcraft meg a gamereknek készült, és a kettő között van két nullányi különbség. Ö, igen, és a felhasználóban is volt két nullány, csak a másik irányba. É, igen, igen, igen, az igaz. Tehát, hogyha csinálsz egy dolgot, ami elfben mindenre jó, de nincsen benne organikusan tartalom, mert nem mennek oda az emberek, mert helyette valamit akarnak csinálni. Versus, ha csinálsz egy célszoftvert, amit ezt emberek elkezdenek másra használni, és ezt a nem tiltod le, akkor a másodikkal vagy jobb helyen. Nem kérdés, és hogy ez akkor így volt, az, az már történelem, nem vitatárgya. Second Life egy csúnya bukás volt. Én azt gondolom, hogy ez egy rosszul megvalósított dolog volt, és én ettől még nem gondolnám azt, hogy a metaverzum koncepciója hülyeség. Tehát lehet arról beszélgetni, hogy van-e hozzá hardware, vagy nincs, lesz-e hozzá hardware, vagy nincs. Lehet arról beszélgetni, hogy akarnak-e majd az emberek egy virtuális világban kapcsolódni egymáshoz, vagy intézni ügyeket, vagy kipróbálni dolgokat. Ez is vitatható. De az, hogy ez a koncepció egy hülyeség, azt, hát legalábbis ahhoz én most nem látok magam körül ilyen erős érveket. Tehát, hogy miért ne próbálnánk meg, mondja ezt mondjuk Mark Zuckerberg, arra nem tudom azt mondani, hogy azért, mert A vagy B. Mark Zuckerberg megpróbálhatja, mert van rá pénz. Plusz, mert egy olyan céget vezet, amiből őt lehetetlen kirúgni. Hát de nem csak ezért, hanem azért is, mert én most nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy mert a koncepció maga az még nem kapott érvényes cáfolatot. Igen, ugyanakkor egy cég, cégnek a kockázatvállaló képessége erősen függ attól, hogy mit tudnak számunk kérni a Hát és ezért aztán a Facebook alkalmas arra, hogy megpróbálja ezt, igen, de szerintem, szóval engem nem ez érdekel ebből a történetből, hogy valaki képes lesz-e, hogy van -e elég pénze, vagy van -e elég erőforrása arra, hogy megvalósítsa, hanem, hogy egyáltalán ez egy jó ötlete. De és nem. arra szerintem nincs válasz. Ezt nem lehet elválasztani attól, hogy hogyan hozzák létre. Miért ne lehetne elválasztani? Már miért ne lehetne elválasztani? Megmondom, hogy hogy kell. Válasszuk el. Jó. Már is el van választva. Jó, mire jutottunk? Hát semmire, ezt mondom, hogy ezt nem tudjuk, mert majd persze a megvalósítások fognak dönteni erről, ebben igazad van, de hogyha egymás mellett lesz hat megvalósítás, és valamelyiket kiválasztja a világ, vagy egyiket se választja, tehát ahogy a 3D TV technológiákból is többféle volt, sőt több alapvetően különböző megközelítés volt. A szemüveges meg a különféle pontjairól a szobának lehet 3D-ben látni szemüveg nélkül, meg a nem tudom, volt még másik, harmadik is. Szóval, hogy amikor ezek jöttek, és aztán mind a háromra azt mondta a világ, hogy hát jó, de ez minket nagyon nem érdekel. Az egy, igen, az, az egy kenyértörés volt. Az egy nagyon rossz alkalommal, nagyon rossz helyen, nagyon rosszul megvalósított dolog volt. Nem, szerintem nem volt rosszul megvalósítva. Valahogy nem passzolt össze az ember. Nem volt rá tartalom. igényeivel. Tehát, hogy egy bitang drága Uh, blu rayt kellett volna megnézned, vagy megvásárolod előtte, és utána megnézni, amire adásul hát Isten folyamatosan az avatár ment. Szerinted azért nem ütött be a 3D TV, mert nem forgattak elég 3D-s filmet? Uh, az egészen biztos, hogy ez hozzájárult. Tehát tartal az tartalom biztos, nélkül egy hozzájárult. technológia nem ér semmit. De hát volt azért egy pár év, amikor minden filmet 3D-ben forgattak is. Volt? Mármint, hogy a Hollywoodban eleve minden film úgy készült, hogy 3D-ben is lehessen nézni. Uh, Aztán igen. ehhez képest valahogy mégse ütött be. Igen, de nagyon-nagyon nem mindegy, hogy a 3D film az azt jelenti, hogy nagyobban a mélységjelességi és jobban elkülönülnek a rétegei a szetnek. Vagy az, hogy a harmadik percnél mozivászomból kiharap a T-rex és sikítasz. Igen. És nem lehet minden filmbe egy t komponálni. Ja, hogy azt mondod, hogy Egyszerűen a 3D-hez nem lehetett olyan tartalmat csinálni, ami, hogy mondjam, ami validálta volna a 3D-nek a jelenlétét? Most nagyon el fogom magamat rugaszkodtatni a föltel, és majd a kedves hallgatók húznak vissza, vagy rúgnak tovább az űrbe. De nekem régi meggyőzésem az, hogy egy igazán jó film az... Az bélyeg méretben nézve, jó nem bélyeg méretben, de a telefonon nézve is jó film. És a 3D tévézés, az pedig egy olyan dolog volt, ami azt mondta, hogy, hogy ez csak ezen jó film, és nagyon kevés olyan tudtak gyártani, ami tényleg, ez tényleg igaz volt. Hát én láttam annak idén 3D-ben az Avatar tényleg lenyűgöző volt, ugyanakkor az azóta az eltelt 10 ány évben eszembe nem jutott még egyszer megnézni a filmet. Várj, de ez fordítva is igaz lehet, tehát egy jó film az bélyeg méretben is jó film, vagy egy jó film az 3D-ben is jó film. Igen, de hogy tudsz venni egy 3D tévét, mint tudom én, 350 ezer forintért, amin jó film nagyon jó filmnek tűnik, és tudsz venni egy másik tévét 100 ezer forintért, aminek a jó film jó filmnek tűnik, és meg tudod nézni ezt a három dolgot, amiből kiugrik a T-rex, hát ez T-rexenként, akárhogy nézzük 75 ezer forint. Igen, de hogyha a vissza visszamegy az árban, mert hogy egy után minden technológia visszamegy az árban, akkor már nem ez a kérdés, hanem az, hogy akarom-e én a 3D-t, tehát, hogy ad-e nekem valami pluszt. A feltételezés az volt, hogy ez ad majd valami pluszt, és ha ad valami pluszt, akkor az emberek akarják, és akkor a tartalomgyártók ehhez alkalmazkodni. Ez nem történt meg valamiért, de ez nem feltétlenül azt jelenti, vagy ez így, ez így, ebből így még nem lehet levonni szerintem azt a következtetést, hogy a 3D nem ad hozzá semmit a tartalom élvezetéhez, vagy szórakoztató faktorához, ad, csak nem eleget. Vagy, vagy, de lehet, hogy, vagy, vagy de lehet, hogy le lehet ezt vonni, mert hogy lehet, hogy az emberek ez alapján ítéltek. Tehát szerintem az emberek nem az alapján ítéltek erről, hogy túl drága volt a 3D tévé, mert egy idő után már nem, egy idő után lényegében tényleg ugyanannyiért lehetett 3D tévét venni, mint hagyományosat, és mégse vette senki. Uh, Pár plusz volt ugye a choking kompatibilis szemüveg. Hát igen, de ugye voltak olyan technológiák is, amihez nem kellett szemüveg, és Lényegében mind azon halt el, hogy a potenciális vevőközönség azt jelezte vissza, hogy nem érdekel ez minket annyira. És ez szerintem meglepte egyébként ezt a szakmát. Elkanyarodtunk kicsit a metaverse Visszamentünk a VHS Betamax játékhoz egyébként. Ahogy legendásan a Betamaxnak volt sokkal jobb képminőség, vagy jelentősen jobb képminősége, és az emberek pedig megvették a VHS-t Hát mert nem kellett az a legendásan jó képminőség. Igen, nagyon úgy tűnik, Tidal hogy. A is nagyon. Tehát a tide is egy. Rétegszolgáltatás szolgáltatás a Spotify-hoz képest, mert a legtöbb embernek nem kell annyira nagy felbontás a zene. Igen. Jó, tehát amikor ez pusztán egy minőségi különbség, akkor ez elképzelhető, hogy nem eladható, vagy hát ez többször már kiderült, hogy ez nem volt feltétlenül egy győztes technológia, de amikor metaverzumról beszélünk, akkor azért nem csak egy minőségi különbségről, nem csak egy nagyobb felbontásról beszélünk, hanem egy, az, az egy másik Hozzáállás. Ott is be lehet hozni persze ezt, mert a mostanában a sikeres játékok egy része, tételezzük fel, hogy játékra használjuk, már arról tudok nyugodt beszélni, azok nem attól sikeresek, hogy 4K-s fotorealisztikus grafika van bennük. Hát elsősorban nyilván a technológiától, ne. nem, bocsánat, nem a, nem a technológiától, a hanem a, biztos játszottak a történettől, is. A, igen, igen. Szóval, hogy, hogy igen, hogy ez valahogy a, a mechanikától meg a, meg a Hozzák rá történettől. A játék attól jó, hogy jó játszani. Jó, igen. De azért az is igaz, hogy bizonyos játék e, úgy lehet jól játszani, hogyha nagyon immerzív. Tehát, kedvenc, és nagyjából egyetlen példámmal léjek, egy repülőgép szimulátor az minél valósághűbb, minél inkább e, hozza egyébként pont ezeket az új technológiai elemeket, a 3D-t, meg a, meg a tekintet követést, meg ilyeneket, annál jobb lesz Játszani, és bárki, aki megfizethetni, és egyébként szereti a repszimet, az, az ilyen, az VR-ban repülne. Igen, de ez a nagyon-nagyon kis százalék Hát ez egy olyan zsáner, amihez ez kell, és a legtöbb ez nem kell. Szerintem egyébként egy FPS-hez nagyon adná magát a, a virtuális valóság. De erről akartam beszélni, és akkor menjünk is tovább azért a, a metáról, mert nem fogjuk már megfejteni, azt szerintem mind a ketten beláttuk. Uh, térjünk vissza rá egy év múlva. Amikor még szintén nem fog semmi látszani, de addig csak tartanak még egy f 8 Igen, hát addigra nem fog eldőlni ez a kérdés, de már Zuckerberg nagyon sok pénzt fog abba beleölni, hogy ő valamiféle döntést sikarjon ki a világból, hogy kell-e ez, vagy nem. Uh, Erőt, azt Zuckerberg egyébként ebben az előadásában uh, egy uh, nagy dolgot csak tett a világért. Tereptett egy rohadt jó mémet. Hát is dobtam neked egy képet erről. Ja igen, amennyiben ő úgy nézett ki, mint a saját maga Madame Tussaud Az Azóta kaptál újat. Hú, hát akkor ezt majd megnézem. Csak most nem biztos, hogy azonnal le fogom tudni reagálni. Hát jó, igen, ez a vicces része, ez most engem kevésbé mozgat meg, de nevetni, szívesen nevetek. A minden esetre, tehát a, a Mark Zuckerberg előadagy előtt is mellette van jobbra radia, abból még látunk majd még dolgokat. De amit el akartam mesélni, hogy játszottam a Far Cry amiről talán már meséltem, hogy játszom. Abszolút, mondtad, hogy nagyon-nagyon behúzott. Igen, több izgalmas hibája van, ezt majd egyszer összeszedem és kifejtem. Viszont arra jöttem rá közben, hogy, hogy nagyon nehéz és nagyon drága két Far Cry os számítógépet építeni. Tehát ilyen szempontból a videó. Ez mit jelent, hogy két Far Cry-os számítógép építése? Olyan számítógép, amit amikor megveszed, akkor az első Far állítva futtat. De ezek után nem költesz rá pénzt, és amikor kijön a következő, akkor még azt is tudja a maximumon. Ja, értem. Tehát, hogy a generációváltást is menedzselni képes számítógép. Igen, igen, igen. Most már, már el az... kellett Aha. búcsúzom különböző effektektől, hogy folyamatosan fusson, de még nem úgy nézett ki, hogy már csak szövegben válaszolt, hogy hogy katona áll. <gül> Minden esetre ez egyrészt a konzolok, másrészt pedig a játék streaming mellett szól mondjuk, bár a játék streamingnek az üzleti modelléget még nem látom. Figyelj csak, én megmondom neked a játék streaming üzleti modelljét, de ez tényleg csak zárójelben, hogy uh, ugyanúgy megveszed a játékot, mint ha megvennéd a boltban, csak nem a te gépeden futtatod, hanem egy külső gépen. Az a részes tényleg. Nem ez a modell. A felépítünk egy rohadt hogy fog bejönni a, a nagyon pici ja, előfizetési díjakból? Hát ez nem, nem tehát a, ja értem, tehát, hogy nem a játék, hanem hogy bármit, amit kiszolgál egy nagy szerver farm. Hát, ugye, az... Most is vannak nagy szerver farmok, amik nyereséggel üzemelnek. Jó, de ezt, ez egy megúszása a választ. Az... nem tudom, hogy hogy fog működni. Szóval azt akartam kérdezni, hogy még mielőtt belemennénk a részletekbe, de elmondod olyan szerencsétleneknek, mint én is, hogy a Far Cry általában az egy miféle játék, hogy képzeljem magam elé, és a Far Cry hat ehhez képest pontosan. Na Mi is? A Cry az mindig egy nyitott, világos, játék volt, tehát kapsz egy nagyon nagy földdarabot, jellemző szigetet, vagy egy ö, lángoktól örelt kis megyét, ahol te a hősként válladon az AK-ddal, vagy akármilyen géppuskáddal találkozol mindenféle lázadó frakciókkal, vagy ö, próbálsz szabadulni onnan, vagy ö, lezuhanszott a repülőddel, vagy ö, lelövig a barátodat, vagy valami, és te beállsz ebbe a lázadásba, ott különböző szövetségeseket gyűjtesz, és aztán megdöntitek a hatalmat. Uh -huh. Ez tök szórakoztam mert egy nagyon nagy bejár, bejárható tér van, abban találsz új fegyvereket, szövetségeseket, sztorik vannak benne, karakterek vannak benne, regény jelleggel újabb karaktereket ismersz fel, miközben a végén aztán elmondja a, a pár fő figura, hogy figyelj, csak az lenne a következő küldetés, hogy csak szét kell lőni azt a benzintározót, és akkor oda mész szétlőni a benzintározót. Viszont egy-két éve, vagy egy-két generáció igazából eléggé biztonsági játékot játszik a sorozat, és ez ne, nem áll ki jól. Tehát, hogy az előző rész az ötös, az egy közelebbről meg nem nevezett amerikai megyében játszódott, amit teljesen átvett egy uh, széljobber vallásos szekta, amelyről azt el lehetett mondani, hogy széljobber vallá vagy vallásos szektának lenni nem jó, de a széljobberséget azt azért így nem, tehát, hogy azt, azt, az vissza volt húzó benne, de hogy nem volt egy bátor darab ilyen szempontból, a mostaniban, uh -huh. abban pedig ö, nagy zárójel, ö, mert hát annak idején volt a bol felháborodás, amikor a legutolsó Wolfenstein játékban azt találta mondani a játék, hogy a, a nácik nem jók. És akkor írtak ilyen olvasói leveleket, hogy hát ez meg hogy, hát ez az érzéseimbe tipor. És akkor erre nem írták vissza, hogy akkor menj a Kumenja picsába? N nem. Szia. <s1> nem, nem. Pedig nem. az lett volna a helyes válasz. Szerintem is, de, de ennél óvatosabban kellett a Trump évek alatt fogalmazni. Helytelen. Na de vissza a Far erre. Igen, ebben most meg ilyen uh, Kuba és igazából a Batista rezsimhez hasonlító szigeten. Uh, minden mondatukban három spanyol szót, de annál nem többet, hogy értő maradjon. Fűző emberekkel szabadítjátok meg a szigetet. Viszont tök, uh, tök lineáris. Hát válogathatsz, hogy melyik küldetés hogyan teljesíted, de a vége mindig ugyanaz. Szórkoztató szép, nagyon jó zenék vannak benne. Uh, izé, olcsó ember kirándulása egy trópusi szigetre, de, de ennél sokkal több lehetne ez a formátum. Ez is csak zárójel, de nem jól emlékszem, hogy ez az a játék, aminek az eleje felé döntedsz úgy, hogy te nem akarod ezt a hosszú csatát megvívni, hanem egy gyors döntéssel már az elején elmész napozni a tengerpartra, és soha többé nem kell semmit csinálnod. De, de, de, de ez mindig benne van ebben is egyébként. Uh -huh. Tehát, hogy valahol az ötödik perc környékén felülhetsz egy csónakra, és azt mondod, hogy irány, irány Florida, ahol te Uh -huh. Értem. Ez, ez nyilván csak egy ilyen, nem ízterek, de szóval egy ilyen fricska a játékosnak, és ezzel nem változtattam semmit azon, amit te mondtál. Egyébként ez a fákráj, ami akkor, ha jól értem, nem olyan különös sztori szempontból, vagy játékmény a szempontból, miközben gondolom, hogy vizuálisan eléggé lehengerlő, egy bődületesen szép dzsungelben mászkálsz, meg közben spanyol városokban tötted. Tök szép, jó ott lenni. Szóval, hogy ez nem egyfajta mert a verzum? Nem, nem. Sokkal közele van egy regényhez, mondjuk. Nem vagy szabad abban, amit csinálsz, mert uh, előbb... Pedig ez egy nyitott világos játék. Nyitott világ, de meg vannak a szabályai. Tehát magyarul... Nem egy csőbe megyek, nem az van, hogy ettől a ponttól addig a pontig kell mindig eljusek, hanem szabadon kóborolhatok, és azt csinálok, amit akarok. Igen, de hogyha valahol találkozol egy katonával, akkor azért az lepofod és elküld Borbéhoz, te pedig lelövöd a fenébe. Tehát, hogy, hogy vannak benne mechanikák, amik felraknak arra Tehát terelnek valamilyen igen. irányba, de bármikor dönthetsz úgy, hogy elmegyek inkább arra, és ott találok egy mellékküldetést, és azt megoldom amik szintén harchoz kötődnek. Persze azt is csináltad, hogy ülsz a, a gerilláknak a táborában, és kizárólag dominózol. A bü büdösetben nem lesz vége a játéknak, de nemben egész jó dominó van benne. Megtanultam azóta játékszabályait. <hállt> uh -huh. Jó, szóval azt mondod, hogy ez nem metaverzum, mert hogy ez nem eléggé szabad. Vagy hogy egy terelgetve vagy a tekintetben, hogy van egy belépési pont, meg egy kilépési pont, és a kettő között kell húzni egy vonalat, akármilyen kacskaringós is legyen az. Igen, és csak egyben pont pontban, és, és másfél kilépési pont. Tehát uh -huh. ha, ha a metaverzum, akkor ez a meta, és úgy képzeljük el a metaverzumot, mint a Reddit Player van, akkor ez a metaverzumon belül egy játék. Aha, értem. A, ugye itt nem te a saját karaktereddel vagy bent, hanem egy, egy rajzolt, kitalált karakterrel, amit te irányítasz, és amit nézhetsz. Gondolom első nézetes. Tehát Igen, tehát látod az a végét. Egyeszem első szeméből nézed. Aha. Ezt azért kérdezem, mert hogy amikor, a, ha visszakanyarodok egy pillanatra metaverzumhoz, akkor ott azt látom, hogy, hogy ott is ugye én láthatom magamat, nem tudom, ha csak nincsenek tükröző felületek, akkor úgy, hogy egyébként nem kell engem megjeleníteni, csak valamit, ami egy kicsit hasonlít rám, mármint a kezeimre, meg a, ha lenézek, akkor a pocakomat lássam. E de hogy valamiért az van a fejem, hogy a metaverzumban nem feltétlenül kell az, hogy, hogy amikor elsétálok egy tükör előtt, akkor magamat lássam, az inkább kell hozzá, hogy amikor a barátaimmal találkozom ott, akkor ők viszont engem lássanak, vagy egy engem megszemélyesítő, engem jellemző ö, avatárt. Úgynevezett hard no. Ha elsétálsz egy tükör előtt, akkor az avatárodat kell látnod. Nem feltétlenül magadat, tehát hogy nem engem ezért rövid hallja a rózsaszín pólóban, hanem azt a figurát, amit kiválasztottam magamnak. Oké, okay, igen, értem. Mégpedig azért, mert, mert ez a leképeződésem abban a világban. Az önmagában egy nagy kérdés egyébként, hogy, hogy, hogy ez a rendszer ez milyen avatárt enged, hányat, az, az egy fizetős funkció-e vagy nem, mondjuk, Mi ide nagyon egyszerű beépíteni egy, egy mikrotranzakciós rendszert. Ugyanakkor csak identitás kérdésekről is beszélünk, Plusz a rendszer nyilván nem akarja azt, hogy 48 darab múlkozó Michael Jackson sétáljon ugyanabban a térben. Csak zárójelben mondom, de hogy a, az identitás rendszer az most is mikrotranzakciós alapon működik csak a való világban, de hogyha fel akarod venni azokat az identitás képző elemeket a testedre, akkor azért fizetned kell, most is legyen az egy oversize jackie, amit billiáris neve alatt adnak el, vagy mit tudom én, egy szemüveg, ami innen vagy onnan jön. Azt a részét, igen, de persze turkálhatsz hozzá egy, egy M35-es típus számú amerikai katonai parkát is, nem tudom én, 600 forintért. Több megoldás van, persze, de hogy... De a turkáló az például hogy... nem egy internetes logika. Hát ebbe az üzleti modellbe egyébként én beépíteném, tehát én mondanám azt, hogy van egy olcsóbb csomag, még egy drágább csomag, az olcsó csomag a turkálós identitás, a drágább csomag, meg a megvásárlós identitás, és de itt már... Mindenképpen bevétel lesz. Igen, de itt már értéket adtál hozzá. Miközben, hogyha valaki... Ez a lényeg? Nem, ez már a kapitalizmus. Tehát, <gül> hogyha, ha, ha, valaki, a ha valaki a valós a faszán néz ki, de nem tudod azonosítani, mi van rajta. Mert uh, turkáltam mert távolról rendeltem, mert olyan designer márka, amit senki nem ismer, és emiatt nincsen értéke. Vagy nem, ránézésen nem megállapított az értéke. Uh, tehát dekódolhatatlan. Az ugyanazon az érték szinten van. Mint? ez most három különböző árba kerülő dolgot soroltam fel. Tehát, hogyha ha ja, ez a három dolog van ugyanezen az érték igen, szinten. Hogyha egy japán dizájn, Jackie van rajta, nem tudom, 35 millió forint ért, vagy ha egy olyan cúcsa, Ami senki amit, nem ismer, a nagyjának a izéből, tulipántos ládájából, turkelták ki, ki, de rohadt jól néz ki, akkor az ugyanannyiba kerül ránézésre. Mármint, hát már, hogy igen, igen hogy igen, a, a külső árba, igen. igen. Igen, világos. Eh, persze. M módosítja ez valahogy azt, amit én mondtam, hogy, a, hogy ez leképezhető digitálisan is? Eh, annyiban igen, hogy... igen eh, az ellenkezője is. Hogy te mondtad azt, hogy, van, hogy az olcsó csomag az majd a turkesban jár, a drága csomag az majd a designerben. És erre mondom, hogy van egy... Tehát van, van az igazán érdekes, amikor nem tudod dekódolni, csak azt látod, hogy jó. Tehát a, a, a stílus, amit így hívunk. Elkanyarodunk, de igen, tehát hogyha a, a, a stílus dekódolhatatlan, akkor az vagy trend szetter lesz, vagy egyszerűen elsüllyed valamelyik a kettő közül, de hát ez a dinamikája minden ilyen rendszernek, hogy hát úgy igen, tehát hogy vagy elkezdenek követni téged, és akkor az már egy értékválasztást fog jelezni, hogyha valaki hasonlóképpen öltözik, mint te, vagy nem követ senki, és lenéz mindenki, mert nem értik, vagy nem tudják megfejteni, hogy mit akarsz mutatni, onnantól kezdve pedig hát akkor ez meg egy, az meg egy téves, vagy egy nem is téves próbálkozás volt, hanem egy nem sikeres rendteremtési kísérlet volt. Ez a való életben is így működik, szerintem ebben nincsen különbség. Viszont egyik sem illik bele a mikrotranszakciós világba, mert ott egy készterméket veszel. Hát de nem, miért? Hát a, a való világban is késztermékeket veszek, abból állítom össze a saját kódrendszeremet, vagy, vagy jelrendszeremet, amivel jelzem, hogy én hova sorolom be magam, milyen identitásokat akarok felmutatni. Ezt ugyanígy meg tudnám csinálni online is amennyiben engedi a metaverzum. Hát amennyiben, csak azt mondom, hogy én a metaverzum helyében azt csinálnám, hogy lenne turis megközelítés is, hiszen annak van egy nagyon és egyre komolyabb... Hát, vagy az egyedi? Mondjuk egy rajongói köre, akiket szintén ki akarok szolgálni, és őtőlük is el akarom venni a pénzt. Ők, tehát egy, fizethetnek ugyanannyit a turiért, mint mások a 35 milliós jackiért, tehát lehet, hogy mind a kettő egy havi 5 dolláros előfizetésben jön ki, csak az egyik ezt, a másik azt a értékválasztást fogja reklámozni. Ugyanígy pénzért lehet az is, hogy eltérő árban vannak, az nekem metaverzum üzemeltetőként legalábbis El, elsősorban anyagi szempontból nem fáj. Elcsúszol mellett, amit mondani akarok, de megpróbálom még egyszer elmondani. Metaverzum polgárként, ha a metaverzum üzemeltető ad neked egy skálát, amiből választhatsz, az nem képezi le azt, hogy a való világban a stílus működik. Tehát azt mondtad, hogy a való világban sokkal több lehetőségem van, nem egy menüből választok, hanem mindent mindennel. Igen, vagy az is lehet, hogy elmész a c és rávasalsz utána, hogy hogy hívják, hogy egy gúfis matricát, amit az eBay-ről vásároltál. Hát igen, de ezt nem lehet leképezni szerinted egy digitális rendszerben. Hát amennyiben a végtelen lehetőséget beleépíted, és a mindent mindennel fel lehet venni egyszer csak, igen de ennek igen, igen. gazdasági logikája vagy gazdasági megvalósítóságát nem nagyon látom. Tehát, hogy a nagyanyám Réklie nem lesz ott a metaversumban? Hát figyelj, ha megnézed a Sims-et, azért ott azt mondanám, ott van a nagyon is. Tehát a Sims, az, a Sims az, az egy játék, aki nem tudná, és ez pont arra való, hogy elvileg ugyan lehetne úgy is játszani, hogy egy storyt generálsz, és a saját interakcióidól irányítod azt a történetet, de nagyon sokan használják úgy, hogy pusztán csak karaktereket építenek, ilyen persona építés zajlik, és ehhez minden eszköz megvan, úgy is, hogy a maga a játék is nagyon-nagyon sok lehetőséget biztosít, meg úgy is, hogy szertesen a szél moddolják, és mindenki megcsinálja hozzá a saját kedvenc nagyon jó réklét. Igen, vagy a, nem tudom, én a, a Ferryband Band scenes. 1976 együttes póló, pólómének pont egy darab fellépése volt, utána pedig a igen, igen. beag hangfalak megadták magukat. Abszolút. Az is ilyen. Na jó, csak azt mondom, hogy a Sims például valahol megvalósította ezt a, a végtelen menüt, ahonnan választhatod a saját identitás képző elemeidet. Ö, jó, az egyszerűségedért fogadjuk ezt most elállításként. Erős kételjeim vannak, Nekem is, nem azt mondom, hogy ezt így elhiszem. És hogy nem az lesz, hogy helyette rózsásnak látom. Helyette fent lesz a ez Supreme X uh, Billie Eilish kollekció, amiből pont 16 darab polót lehet megvásárolni világszinten, és azon tényleg 35 millióba kerül majd, hiszen majd akkor látsz, látszik, hogy a tükröződő felületekből a Billie Eilish poló mosolyog vissza rád. Egyértelmű, ez így lesz, ahogy mondod, és uh, én is azt gondolom, hogy uh, arra kisebb esély van, hogy egyből egy ilyen uh, úgymond demokratikus világrendszer jöjjön létre, mármint hogy virtuális világnak a rendszere, de nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ez egy rugalmasabb valami legyen, mint ahogy, mint ahogy mondjuk itt, tudom most gondolunk, egy hmm, nem tudom mit mondjak, nem, most nem itt eszembe semmi példa. Szóval, hogy, hogy rugalmas lesz, hogy, hogy sok mindent lehet benne csinálni, mert hogy ez a metaverzum előállítójának meg fogja érni, vagy azt fogja gondolni, hogy ez egy jó irány, én nagyon egy olyan rendszer csinálja, ahol mindenki magát a lehetőleg szélesebb határok között definiálhatja. Ebben nagyon mélyen nem hiszek, mert hogy nem látok olyan nagy technológiai céget, ami rendelkezik úgynevezett lélekkel. És itt most a tág értelméről beszélek. Innentől ez abban lehet bízni esetleg, hogy gazdasági realitása van annak, hogy, hogy lefejleszenek apró kis amit amitől jó hely legyen a világ. Én ezt azért, hogy gazdasági realitása lesz annak, hogy egy széles jól konfigurálható világot hozzanak létre. Ez sem az ő erősségük egyelőre. Na jó, mindegy, nem, hát de most, most még, ugye a jelen pillanatban nem kellettől félni, mert nem, nem vagyunk ott. Tehát nem csak ez nem az erősségük, hanem nincs még hozzá hardver, nincs még hozzá személyi hardver, tehát felhős hardver sincs, meg a én szemvegem sincs, meg hozzá. Nem tudjuk, hogy mit lehet csinálni egy verzumban, semmit nem tudunk, vagy semmiről nincsen válasz. Egyébként Karma mondja ezt hogy, hogy Zuckerberg azt mondta, hogy, hogy jönnek majd a, a Metaversum Ready szemüvegek, uh -huh. amit ő ilyen nagy átverésként él meg, mert hogy egy csomó Quest 2-es talán hardware van kint, amit egyrészt nem használnak a tulajdonosaik, és azt ki kéne kutatni egyszer valakinek, hogy miért nem használják azt, és, és hol érzik azt, hogy, hogy ez a hardware, ez nekik nem érte meg, és miért adják a szekrényben. Másrészt pedig, hogy momentán a az ő alfáik, azok olyan rendszeren futnak, amire ez a Quest 2-es tökéletesen alkalmas megjeleníteni. Ezt az utóbbi mondatot nem értettem. Az ő alfáik hát olyan az ő alfa verziós szoftverik olyan, olyan rendszereken futnak, meg olyan grafikus követelményeik vannak. Ja, ami a Quest 2-ben megműködne. Hogy, hogy vidáman elfutna rajta, igen. Értem. Aha. És közben nekem be is ugrott, a John Carmack, akit itt már korábban említettünk, ő a, az oculus a... A CTO-ja. Az ember, a CTO-ja, igen. Tehát a, a virtuális szemüveg, vagy virtuális valóság szemüveggyártó cég, amit megvet pár éve a Facebook. Uh -huh. Ez oké, okay, de azt gondolom, hogy ez, tehát szerintem erről tényleg kétféleképpen érdemes beszélni. egyfül érdemesről úgy beszélni, hogy mit várhatunk el a Facebooktól, mit merünk beleképzelni a facebook gazdasági realitásában, meg az érdekeibe. De másfelől érdemes talán úgy is beszélni róla, hogy, hogy pusztán elméleti alapon technológiailag is meg lehet -e valósítani, tehát a technológiai megközelítés is kérdés, meg a mm, nem azt akarom mondani, hogy morális, hanem a lehet, hogy üzleti modellt kell mondani, tehát hogy, hogy azon a szinten megvalósítható-e, hogy ezre az emberek vágyjanak, és hogy amikor vágynak és megkapják, akkor ne pusztuljanak bele társadalmilag, vagy közösségi szinten. Ezek, ezeket a kérdéseket érdemes úgy is tárgyalni, hogy azt elengedjük, hogy most ezt épp a Facebook akarja megvostani, és sikerülni fogja neki, vagy sem. Azon az alapon, amit mondtam korábban, hogy szerintem valaki úgyis egyszer el fog jutni a megvalósítás közelébe. Ez a Facebook lesz, vagy nem, az most szerintem mindegy. De hogy nekünk kellene valami választ tudni mondani arra, hogy ha technikailag és üzleti modellileg ez már lehetséges lesz, akkor ez jó lesz -e nekünk embereknek? Figyelj, egy ilyen, egy, egy has választ tudok mondani, hogy ha nem a mostani technológiai cégek közül kell választani, itt van egy másik ha, vagy ha már túl vagyunk azon, hogy az államok feltalálták azt, hogy milyen szabályozási környezetben lehet ezeket a cégeket ellenőrizni, akkor akár még kívánatos is lehet. Vagy ha nem is kívánatos, de nem döglünk bele. Messze nem várok annyit tőle, mint amennyit te. Én nem várok tőle, vagy nem tudom, mit várok tőle. Én csak azt gondolom, hogy meg fogják valósítani. Tehát, kiválatos vagy sem, ez szerintem nincs olyan forgatókönyv, amiben ez nem fog létrejönni. Esetleg valami olyasfajta forgatókönyvet el tudok képzelni, mint a 3D-tévékkel, hogy létrehozzák, mindenki rápörög, mindenki híz benned, de nem, de valahogy az emberek nem fogják akarni, vagy pont úgy állnak össze a csillagok, hogy az embereknek az kevés lesz rossz ajánlat lesz, és elvetik. De minden más forgatókönyv szerintem olyan, hogy lesz ilyen a belátható jövőben, tehát mondjuk tíz éven belül lesz olyan, hogy virtuális szemüvegben, nem VR szemüvegben beléphetek a metaverzumba, ott interakcióba léphetek másokkal, legyenek azok emberek vagy szolgáltatások, és élményeket szerezhetek szintén virtuálisan, független attól, hogy fizikálisan hol vagyok. Szerintem mindenképpen lesz az a kérdés, és nekem ez inkább a kérdés, hogy, hogy ettől ilyen otthon a székükben nyáladzó emberek leszünk, amit szeret vizionálni ezzel kapcsolatban az összes disztópia, vagy ez valamiféle ilyen enabling cucc, vagy nem. Tehát, hogy olyasmi, ami új utakat mutat nekünk, amikkel majd szívesen élünk, de egyébként továbbra is le fogunk járni teniszezni a való világban is vagy csak virtuálisan fogunk teniszezni cserébe Billy is akár. És ez nekem egy kérdés, tehát erre nem tudom a választ. Kicsit félek attól egyébként, hogy ha virtuálisan lehet teniszezni Billy akkor nem fog akarni senki fizikailag is lemenni, de aztán ebben sem vagyok teljesen. Biztonsága. Na, erre viszont van válaszom, hogy szerintem túldimenziáljuk a technológiának a, a hatását. Ö, nyilván vannak olyan ö, társadalmi jelenséggel, amiket majd ö, túl fog húzni, tehát aki eddig nem szeretett emberek közé járni, annak most lesz egy másik eszköze, nem emberek közé járni. Ugyanakkor a, a killer app, az, az még mindig a többi ember. És ezek a cégek, ezek nagyon szeretik úgy beállítani magukat, meg a... Tehát van ez a, a fontoskodás, hogy mi sok pénzbe kerülünk, akkor mondjuk valamit a, a világról, hogy, hogy nélkülük nem elképzelhető jövő, vagy hogy központi szereplők lesznek, de lehető rohatól nem. Tehát, ha a, a metaverzum létrejön, abban a formában, hogy, hogy ez egy csatornája az életnek, akkor ők itt nem a, a mindent meghatározó tényező lesznek, hanem a gázművek, vagy a víz vízművek. Kérek egy metaverzum előfizetést és egy nagy kornettót. Igen. Ehhez persze már szabványok kellenek. Ebben igazat adok neked, vagy legalábbis egy létező, lehetséges ö, megvalósulási útvonalnak látom. Ennek azért mond ellent egy kicsit az, hogy vagy amit most tulajdonítunk a social networköknek az ennél több. Tehát, hogy most, mintha ha azzal vádolnánk akár a Facebookot, akár az Instagramot, hogy az, hogy az toxikus, hogy az, olyan, hogy az manipulál, hogy az e, a kelleténél sokkal jobban avatkozik be az életünkbe, és a közösségeink működésébe. Na ez a kettő, ez lehet egyszerű igaz. Mármit az, hogy közmű és hogy beavatkozik? Igen. Persze, az egyszerű. Tehát, igaz, a, az ha, olyan, ha igen, a, igen. a, uram, bocsá, molt nem kéred számon azért, hogy figyelj csak, Jóska, megvan van fúrva a csővezetéked, ömlik ki a falu főterén a kibaszott benzén. ez speciál rossz hatása van a tulipánokra, úgyis, mint elszikadtak. akkor hatalmas károkat tud okozni. Ha megfelelő szabályozás alakul ki, ami azt mondja, hogy ömlik ki a benzin egy napja, jelentettük 12 órája ezt a ködbért lesz szívesen befejezni, vagy befizetni, amiből mi virágföldre veszünk tulipán hagymát akkor hirtelen azért más a szituáció. Uh -huh. Tehát a a, a a szociális web az nem azért káros, mert annak kell lenni, hanem azért, mert ellenzétlenül hagyták. És nem kérték rajta számon azt, hogy például moderáljon. Hát sokszor számon kérték rajta, ő sokszor azt állították, hogy moderál, ez nem tekinthető elegendőnek egyfelől, másrészt valószínűleg nincs az a módszer, amikor tökéletesen lehetne moderálni. De ez, mindez, amit most mondtam, az nem befolyásolja azt, hogy neked igazad hát a van. Szóval, a COVID ugye, kapcsán azért sikült rászalítani hát, a... mondjuk a Facebookot arra, hogy, hogy odaírja minden egyes ilyen kettő darab C vitamin szedek, és még a csirkéim is egészséges alá, hogy ez fasság ilikenéni. Hát, de nem azt írja oda, hogy fasság, hanem azt, hogy ha a COVID-19-el kapcsolatos információkat akarsz nézni, akkor kattints ide, mert itt még van további info is. Nem, tehát az, az, hogy fasság vagy nem fasság, azt nem írja oda. Nem is mondom, nem lehetne ezt jobban csinálni, de... Ja, értem, de igen, tehát hogy azt, azt sikerült. Lehet álljani, addig, hogy ők itt Hoki YouTube-en, elkezdenek dolgozni. Elkezdtek dolgozni, de ez egy másik adás témája már nem dolgoznak úgy, ahogy az már megfelelne a társadalomnak, hogy -e, van-e bármilyen elvi lehetőségük, vagy sincs, az, az lehetne egy másik adás témája azt gondolom de hogy visszakanyarodjunk a metaverzumhoz, de már csak egy búcsuk éppen. Szóval akkor én jól értem, akkor te azt mondod, hogy ha meg is történik, akkor nem lesz belőle nagy baj, hogyha már előre jó okosan szabályozni fogjuk. Igen, ugyanakkor nem is fog akkorát szólni, amennyiben nem találják ki azokat a szabványokat, ami alapján a metaverzum egy annyira átlát, átjárható és átlátható hely lesz, mint a web. Azt tudod egyébként, hogy amit a Mark Zuckerberg erről nyilatkozott például a verge de gondolom máshol is elmondta, szó szerint ezekre az elvárásaidra reagált pozitívan. Tehát saját magától mondta azt, hogy, hogy igen, tehát hogy a szabványok iszonyú fontosak, az átjárhatóság, az vitás, azt nem tudom azt a szót ennél jobban szóval Összekapcsolhatóság a különböző rendszek összekapcsolhatósága most szánalmas, és ennek meg kell változnia. Szóval, hogy mindaz, amit most tényleg, amit most mondtál, ilyen értékelvárások, azokat ő megfogalmazta, hogy majd a következő ökoszisztémában amit épít, és ami a Metaverse lesz, abban ezek lesznek a legfontosabb dolgok. Hogy elhiggyünk -e neki egy szót is akár az oh, Hát nyalom a lelkét, bazd meg. Nagy beszélgetés. Na jó, de érted, tehát ki, ő kinyilvánított, hogy ő lesz a Facebook császára az elkövetkező egymillió évben egyrészt, ezt mondta, meg azt is mondta, hogy ő, ő átláthatóságot akar, összekapcsolhatóságot akar, biztonságot és privacy-t. Ezeket így mondta, nem mondtam, hogy ez ettől meg fog valósulni, csak azt, hogy egyébként ő is azt mondta, amit te, te kérsz tőle. Figyelj, ha, ha odaig eljut ez az egész kezdeményezés, hogy a Facebooknak a saját keresője a Facebookon közé de tartalmaknak a megtalálásában segíteni fog. Mert momentán vannak olyan dolgok, amikhez csak azért férek hozzá, mert annak idején elraktam a linket, mint az állatok kockás papírra felírva, kb. Ö, akkor elhiszem neki. És ö, itt akartam mondani, mert pont arról linkről van szó, hogy a, a, ez az a jegyzet, amivel a Sanyi Kármén nem politizálok című könyv kezdődik amit én annak idején olvastam, a Facebook Notes nevű feature volt közzétéve, amely notes kiírtatta a Facebook. Az anyagok még fent vannak, de google ugye nem lehet megtalálni, mert nem megy be oda. A Facebook keresőjével nem lehet megtalálni, mert az a Facebook keresője. Tehát, ha valahol nem talál meg linkelve, akkor az lényegében nem létezik. Milyen szerencsé, hogyha tényleg elől a Annyi nem politizálok című szöveggyűjteményről beszélünk, amit Ésík Sándor írt, akkor ezt meg lehet venni nem olyan régen a boltokban, mint könyvet, vagy mint e-könyvet. És ugye erre most kitértünk, annak ugye az lehet az oka, hogy azt tervezzük, hogy a rendkívül közeli jövőben találkozunk a szerzővel és elbeszélgetünk vele, mert az ő egyébként szokásos médiáját, vagy elsődleges megjelenési felületét a Facebookon létező Diétás Magyar Múzsa nevű Facebook közösségnek a, a szövegeit nagyon jónak tartjuk, és ezért, és ezért szeretnénk beszélgetni a szerzővel, akinek most a megjelenő könyve egyfajta érvet ad a kezünkbe ahhoz, hogy miért is tegyük ezt. Ugye ezért, ezért is kellett említenni, nem biztos, hogy a jövőadás már a vele való beszélgetésre fog szólni, de az is lehet, hogy de. Igen, de hát addig vannak egyébként erről a híreink például, most majd megtudhatjátok, aki nem olvasd a hírekben, hogy mivel foglalkozott is Salemi, a dűnesztárja, mielőtt a dűnesztárja lett volna, és emiatt egy sivatag bolygó vagy miért rossz az okos ébresztő óra, vagy hogy milyen processzor van az autókban? Erről fogunk a jövő beszélni, meg arról, hogy miért hívja mi családunk Timothy Csalamádénak, de mindenképpen erre. ezen a néven szokták őt említeni, itt ebben a nappaliban, ahol most én is ülök. De erre ma már nem kerül sor, csak legközelebb, Találkozunk a metaverzumban, vagy hogyha az még nem lesz meg, akkor csak itt egyszerűen az Éter hullámain, ahol a Metiheteor. Igen. 346. adása fog következni majd legközelebb. Addig is írjatok e-mail az infokocmetheteor.hu-ra Vagy kommentáljátok a metiheteor.hu-n Vagy, ha ez nem tetszik, akkor már Zuckerberg birodalmában a Metiheteor Facebook oldalán is lehet kommentelni. Nem mondom, hogy ezt egy kicsit ritkában olvassuk, de tömig így van. Amit Meg ott nem is szokott senki, de a lehetőség adott. Igen, van Telegram csatornánk, be van link a mediheter.hu-n, amit semmilyen körülmények között ne csináltak, vagy csak nagyon ritkán, az a rámírtok reggel 8-5 messengerem, mert akkor még alszom. De volt már erre is példa. Én viszont akkor már ébren szoktam lenni, úgyhogy hajrá, hajrá, bár azt nem tudom, hogy a Messengeren látom-e én a csatornánkat. Van ilyenünk, hogy Csatornák nem tudom van, ne? személyes üzeneteket már kaptam, és ezekre sosem választolok egy adásban pedig mindig az eszemben van, hogy már megint küldte ő azt, és igaza is volt, és, és mennyire jó téma ez, majd nem írom fel sehová, majd két hónap múlva elkezdem magamra restelni, hogy erről akár beszélhetünk volna is. Na jó, kedves, hallgatók, akkor ez úgy van, hogy az látszik az elmúlt válaszokban, hogy a Messzerzser csatornák létezéséről nem vagyunk teljesen biztosak, hogy van tehát ott. Szerintem nem érdemes nekünk írni. Az összes többi keltáltal mondott csatornám, viszont Tökre ott vagyunk, akár a Telegramról, akár az e-mailről, akár a Facebookról van szó. Jöhetnek a kommentek, jöhetnek a javaslatok, hogy mi hova menjünk, miért a mi anyánkat, de vagy az is, hogy mit csináljunk inkább. Mert hogy ezt izgatottan várjuk az ilyenfajta megjegyzéseket. Addig pedig hát teljesen el most egy újabb hét, és aztán nézzük meg, hogy sikerülésig Sándor a s annyi kell minden kötet szerzővel találkozni, vagy egy újabb ilyen hasonló, vekengős metaverzumos adás jön. Már csak egy hetet kell udni, és kiderül. Így így, sziasztok! Sziasztok!